Ongiet hurrien zuleak kanpo komintzaldien saio guntarat, gaur bezala aipatuko dugu joan den hilabete ondari gian, hurriaren oita amarian, baigorrin iraganden debate bat, hori zen Baixena Farroko urtarua kari, baigorrin zen eskuararen egunean, antolatu izan den debatea. Aipa gaiazutelarik, zertoki izkunza politikarako sortzen ari diren egitura behietan hemen ipar eskualegian. Gai hortaz, mintzatzerat, gomitatuak izan ziren WTO diren erri elkargoetan lanien ari diren autetxiak orain artinoko lan azpundua egiteko, horietan Jean-Michel Duald asparneko erri elkargokoa baita ere alean dezokarroz, Siberuko erri elkargokoa Bagotxa bere Eskualdean hizkuntza politikaza arduratzen direnak Jean-Claude Irriar, Euskara eta Eskual kulturaren aldeko errien sindikateko presidenta Eta gero biharren parte batian egitura berriak sortzen ari diren egitura berrietan zer Tokio kanen duen izkuntza politikak barnatzeko, Matio Berge, eskoaren erakunde publikoko presidenta bera, Patsi Bastarrika Euskal Gobernuan izkuntza politikak udeatzen duena, eta Mikel Harregi, Nafarroko gobernukoa. Iruaren parte batian ere, aipatu haizan da, zer nolako loturak eta elkarlana ere izaiten alden instituzio eta Esku alginzan ari diren elkarteen artian, hortaz minzatzeera deturgia baiitzren argitsu etxa Euskararen Kontseilukoa eta Katixa doge hemen bankan den aurzaindegiaren lehendakaria. Zertan giren eta zergiolo egin dezakigun hizkuntza politika argluan, guaazen gaiio horen jogatzeat, baiigogin raga den debateogen bitartez. Ongi etorri beraz gaur euskararen egun untarat, eta berizikiago e, gaurko main inguru debaterat, elkarte eta autetxi e, frango ditugu, ditugu beraz hemen bilduak. Baixena farroko hiru egi elkargoek dute e, beraz egun, hau, eta egun hauek antolatu elkartekin, erranduta bezala, eta berizikiago e, beraz eskuara batzordeak. Eta, beraz, hitza emanen dugu antolatza ileri, eta lehen lehenik beraz, baigurin egiten behitugu eskoraren eguna, beraz, baiguriko hau zapesari, Jamichel, zuri hitza. Egun hon, eta nahi dauzet, deneri, behaz, ongei otorri erran, baiguriko erri untan. Erranez, joan den, astertean berian hemen gure untan, xala untan ginela. Erteko uh, eta Nafarroa, bie Nafarroen artean, gukan dugula, biatutu dugula arremanak berriz. Eta aripertu dugula biztan da, uh, Diaspora eta uh, Eskuara, uh, Mintzaide edo, izkuntza behar gini, la hono segitu eta askartu, behaz uh, egun behaz uh, hartako gira hemen berriz ere, behaz nahi dauzieteran uh, hartzart, perte hartzen dugula guke baigurin hemen eta, eta segitu nahi dugula indar hortan, ara. Pašatzenakot, behaz, uajorai be, itza, bine ati. Bine ba, esker Ramxiel. Uh, ta, behaz, ongiet hori iberesiki uh, eri elkarkoti kanpo dinatiren guzieri. Lugun, somaitzuk uh, urgunetik dinaba baitira. Ta, goiz, uh, jende goiz batez goizik. Behaz, uh, mire esker uh, dinik, behaz uh, eskolaaren eta uh, geroaren aipatzeko. Geroa, dezberdinak ba, baita bai eta eskoli egukuzian. Euskadi uh, perriz eta uh, uh, mintzalariak gehitzen ari tira. Uh, politika behirri bat ega behaz jarri zen, uh, ba, baina beharko da ere, behaz uh, ez, ez, ez du egan nahi. Ipagalian ez dela politikarik ez, baina errie batzuitane zuit, bat bada, politika behen eginiteko ein, politika bat, errie elkargoane, beraz juntategiera, beraz irrie elkargoak, beraz, eta zomaet gauza berezi, berezi batzunean egiteko. Behinan, ala, eluden urtean, beraz errie elkargo bat, bat ukanen baitu, Lenaldikoz politika beltsy ta batua bat eta eitena du beaz eta hori gauza eta berri on bat da ezkurarrendako es ezkura eta da izan beaz bere prezentsia ezkoliriguzian hala has mileskert ta utzikote ta eh, mikro beaz pentsigari mileskert bileri Ongi etorri, beraz main inguru huntara, eta bi mila hamazazpiko urtahiralen lehenean, erri elkargo berria abiatuko da, eta ora intzen zundugun bezala, hortan bermatuko da hizkuntza politika. Hemen, mainaren inguruan ikusten duzuen bezala gomita handan bat badugu, baina nere elkarteetako ordezkari, iparaldetik eta hego euskal erritik, patsibastarika eh, laster gure hartian izanen da ere bai, eta hitza emanen dauzue gularik, banan-banan, aurkeztuko zaituztego. Orduan, asiko gira antik, beste puntatik, Jean-Michel Dual zurekin, Azparneko Luraldea ordezkatzen duzu, baina Azparneko Luraldearen parte bat, baxena barenda, zuha ur zira... Lugalde hortako euskara batzorde burua, baina doho zinin hautetiina uh, uh, affargoan beraz, ergaiten aldaukuzu orain arte zuen Lugaldean, Azparneko lugaldean zer egin den euskara arloan zer ongi ibili den, eta zer espero duzuen hobetzea agian egi elkargo begiarekin. Odan zen al balima eskuen artean erago izanen da eta zuri itza. Egon honetan ediri, behaz Azparnen uh, lehen ekintza edo ekintza nagusia eskoraaren alde izan da behaz uh, eskora gara zeilearen uh, nahezpeit uh, autatzea, autatzea, ezan antionak urtzen dut hemen baita, eta behaz uh, badurain uh, zazpi edo sortzi urte ez bain izoker xailori uh, ere maiten du gula berarekin Azparneko lujalean, lehen urratx uh, batean izan da biztandena itzulpenak izan dira, Uh, gero, uh, erriko etxen uh, ingurua ere uh, egin dugu, ikusteko, hor, pratika ez berdinak bat ziren, erri batzuetan egiten ziren, jadanik, egiten zen jadanik lan eskora mailan, beste atzutan bat ere, behaz, hor, ere, uh, mutuizatze bat izan da dokumento ad administratiboetan adibidez, uh, seinalitikan, uh, ala holako lan batzu, gero, beste plangitza importante bat izan dena, formakuntza. Uh, eriko etxetako langileek uh, bereziki publikoarekin eta aurrekin kontaktuan direnek, eta nahi ant uh, balin badira, badute aukera uh, formatzeko, uh, eta hori bez konvenzione bat pastia izan da erakunde publikoarekin, erriko etxea eta lorraldearen artean, bez uh, formakutza horien dirustatzeko, eta gaur egun badira ogoita oh, amar bat uh, langile, formatuak edo formatzen ari direnak, Uh, ala, gero bestalde um, beste ekintza batzu egin dira. Uh, ala nola beraz uh, aukzein degietan och leha di, dispozibitua uh, EPD-ekin uh, plantan esari izan da. Da dispozitibo uh, bat, uh, beraz sailkatze uh, bat. Beraz aala emaiten duena aukzein degieti uh, proposatzeko edo biduna edo, edo eskuaraz bakarrik gure kasuan azparnen badira bi uh, hiru aaldegin gainean, bez eh, erdara eta esko ez zuten ahal dute beaz uh, aurrekan. Uh, Familii buruz uh, eta hori uh, azpimarratzen dut ere ekintza hori biatu zela garazi baigoriko ldetik eta ipaalde osorate hedatu pak um, sistema jena baita, Sortu berria diren haugen uh, burrasoeri, um, banatzen dira, uh, alako uh, pak bat, beraz, zointan eliburuska batzu, zede uh, uh, batzu eta olako opari batzu, behaz eskuaraz eta gero um, espikatzen duena ere hau burrasoeri, behaz uh, zoin eskoletan, aurketzena luten, edo aur, atxemaitena duten eskolarazko formakuntzak, Uh, hala, gero bestalde, uh, izan dira, um, aipatzeko ere mintza plaza ekitaldea, or, uh, bi arren urtea egin izan zela um, gau, bereziki gau eskolakoak, ez baizik um, praktikatzeko eskoara uh, eskolatik kampo, uh, aukera emaitia behaz, uh, mez e eh, kimenortan mez eskorae eh, maiten dutenekin uh, mai inguru batzu egiten dute uh, speed dating moldean laspeita eskoraren praktika txiko um, ehm bai vanchika e eta ser obetsenal edo ser pensatandu sui obetsenaldi taikela erri elkargo berria bidean yariko de Bon, gero, al, izanen da behaz mutuelizazune bat biztandena, ahalen mutuelizazunea, gero eh, teknikalariak orbilakatuko dira eh, lujaldeko eh, langile bezala, sare bat osatuko dute, jadanik osatzen dutena epen mailean, eta gero biztandena, hor eh, erri elkargo bakar horrek eh, astapenetik hartuz, eh, bere gain eh, izkuntza politika, eh, igoriko du eh, seinale azkar bat, Uh, seinalea azkar bat behaz uh, bistan leheri, zenta bistan lek behar dute seinale hori uh, ofizialtasunaren seinalea ez da um, tipitu behar, seinale uh, psikolozikioki baizik askarada, ez bada ere azkarra da, maina ez bakarrik psikolozikioki biztan dena. Gero uh, politika hori behaz deklinatuko du bere arlo guzietan, hori eskaz da, ez da izkuntza politika bat mementuan iparaldean ez da. Uh, Lurralde bako egiten du uh, ahalduena uh, eta nahi duena bez uh, alabadilla ezberdintasun handiak lurralden artean mailortana eta bez uh, ala azkartze bat uh, izan dena niretzat uh, eleb bakarrak uh, elkargo bakarrak uh, bez uh, hartzia kompetentzia hori uh, gero ikusiko dugu Jon Claudek espikatuko du ni bano Biquiago bez teknikoki uh, zer ser cambiamento carlesaquen beste uh, instituzional partaidekin, estaduarekin, eta bertemenduarekin, eta bailortan uh, izanen da aitzinamendu bat. Eh? Eta behaz, uh, sh, ori, uh, kompetentzia hartze hori, eta bizten dena, askartu beharko dena, erna idu ere uh, ahalak esariko, esarri beharko direla giletik, eta da aski ertia kompetentzia hartzen duela. Behar direa, bizten dena, ahalak esarri giletik, uh, ahal eta gehien, eta ahal eta obekien eskuara uh, din espazio publikoan, hala hori da be instituzionaren lana gero bizt da, Eez du horrek uh, elkarten eta militanten uh, lana kentzen, eztu ez erra nahi instituzioak dena eginen duela biztan dena gero uh, militantek eta elkartekkurkaun dela bestalde uh, bere arloaz egtzeko. Hai. Beraz, uh, Sibirurat uh, joanengi da, jarberuatik, uh, eta Sibiruan, preseski, oai hartio, zer egina izan da, erri elkargoa, elkargoan den eskoararen xerbitxu horrek, zer uh, ekarri du, preseski, eskoararen uh, presentzian eta erabilpenian Sibiruan, eta uh, zer izan dira, alde honak, eta zer perspektiba ikusten duzu Sibirutik egitura berriarekin. Uh, Sibiru, tarz, bintzatuko niz, uh, ikutzeko duguz, hartuko dien uh... Gashka, en, segi niki sande mo, Shibuan 2006 geostik bada, bada iska bat bat, eta hartu duku eskuduntza hortan. eskuduntza partekatie prefoste. E, segi niki sandean, e, lehen iku eska teknikaleek ikitentien lanak, utzulpen lanaket hoi bena hor, e, Sanan hasiginen jaadanikkesi uh, bihurka geela eta uh, hatxaretik uh, pentsatu dugu ez zela euskal teknikale heli baten lana utzulpenen egia tik sobera denborak zen zuen? Ba denboa oso jatendik affe horrek. eta Eez duk eukal tekniknikalai baten lana gu Haiita etxien zenziala, ez duk euska tekniknikkalaai baten lana nausikipu itutzulpenen uh, egite eta. Uzulpenen egtik hortaik hasekon du heetaako beherrian beian behardelaikan mintzaaxe bat uh, utzuili. <laughs> nahhiita Euskal Herrian beian behardeen du euskatu itzuli, ora ge dik jadanik zehinetan gien eh argike Etsultzekotan uh, behalik uh, egek frantseasi latekin Euska uh, asan edo askarden güne batetan Ete ez frantseasi etik Eta nola intzinatu ziste? Ordien, ba gytuk halei tzulpenekile sumait ni haietainuk Eta laguntutut jagu euskatekinek uh, laik en shal hortan Jo, izan den, um, heriko txene tzi alate Hore, et hor eskararen uh, uh, bidetik esahestu gutu. Eh, eh senta via liseriken importantzia emaitzen eh, zaian herriko txetan lyskaen eh, doleran akullatziai. Bai, importante dut, baina herrialde be euska politika euken. Ha? Eh, da gut lehenetjiagu, si chezbeuan eh, eh, herrialde korgoak eh, kan lesan politika baten eh, hm um, eta zabaltzeko goizeginik izan den uh, kanpaina libartekin tutiak eh uh, mandesagun bi kanpaina egin tutiak batabimila tahamekian hm um, hainbat uh, noleran ihanrauz lei senden kanpaina bat zian hale zen eta uh, raiten guinan uh, irate messietan mandesagun eh uh, pastol batetan uh, Aizkia benasteki zuzka. Eta bon, a mnie ti haro shititsa basterak ber hor take ginik sian horren kampaña hoia. Yo bestebat eh egitenai gutoko bai 2000 hamasean hasik ehm skaen mintzamenan etzialat. eta hor o hartzen gilan, bai ni o hartzen ni, ta pentsatzen dut beste han itxo hartzenian, uška geoak tahbo egitena idela Hizki e, batu egiten mintsaile bat, zuulpenak, e, seinaletika, e, eskolaetan jakatri egiten mintsaxe bat, eta gehuago eta gutiagoiten dut gegoago eta gutiago mintzatzen dena karikan eta etxetan. Aur batek zaraitzu egiten ezten, e, zen eta mintzaile bat esezpanik badan mintzatzen... E, Eztik hannis balio uh, sal hortan aitzia, behar dik mintzamenak min akuliatzeko kanpaina bat uh, abiasi diagü. Uh, horre irati mesiek ilan, bidezko mesiek uh, eraiteko erraiteko gyti huabehea, yuska ez dela yuskal kultūrako tresnova baisik, yuska dela gusietan gysi, baliatzen ahalden, baliatu beharden baliabide bat. Esku arteko bat, eh? e, Kirolian, Lanian, eto hoitutuk mesiak, eman eh? e, ezagun, eh, ma tarrotzeko ospitaliala a, mesu baten a, grabatzea izan gytuk, eta han, uskaz mintzatzen duetuk, baina igin oz, uskaz mintzatzen duetuk han, e, ez duk artifizial den zerbait e, lan kia bat etan e, pelotan, zenta pelotan, bera dikos, e, gyti mintzatzen Eta holako salietan yuskaen uh, baliagarri uh, balia tartsuna, zentarte uh, baliagarri tartsunaen uh, sustatzia. Hoiduk, uh, gytik oabehea, uh, oai bidian den kampanja horren uh, nularaitan haldut uh, ardatz uh, nausia. Mm -hmm. Okan ditusie, hoi hartzun zomait? Ba, nah, hoi hartzunak izati hunduk. Hoi hartzunik ez izati eduk ez hund. Mm -hmm. Uh, bai bai uh, bai gente uh, kara iten dieu ano bai bena euskara maitendu bena ez ezti maitan eta otako ezti maitan hanitzik ezti ez, ez, ez maiten, eta otako, otako txarrena euskaldunek eskandakienek ese maitia benartin eskaldenen artean diela ikane horrek markatzen di kale enok nahi ez eskoraitzen baikorra noken bena errealitatea hoizuk eta uh, enetako uh, Nulleran, jabasi beharko den, hain jabasi, haitzinatu beharko den eh, salje batuk mintza sa menaina kohidatzia. eta lehenako, eskain kontrazienek, eraiten zeian, eskain no, etxetan behar da mintzatu. Eskolaan, bai. zen hannis valio, eh, karikan, eh, bai, Bena, eh, eskola behar da, bai, presbosta. Euskak behar du izki bat gertu, bai, presbosta, behar nah, du eskak eh, mintzatu eta uh, hortan gian memento juntan uh, uh, benapensatzen jatsi behut kanpo uh, baden beste uh, Iparo Euskal Heriko beste gune hannitxetane uh, ber uh, gogozkatze eta ber ariinkuetan dien. Geruari begira, ordion, ikuste, nola ikusten duzi egiturak eta berriia eta horrek uh, idikitzen alduen perspektiua berriak? Ordian herri bakotsa ikilan edo uh, Iparo Ipar Euskal Heriko her, herrialkargoa eta hor uh, Jean-Claude uh, Jean-Claude Kino oso geakoniz, beharko da yuskain uh, hiskuntsa politika bat izan Ipar pareuskel heri osuan, senta egynke gynien. Uh, hiri edo herialkargoetan sumaitek tie hoi uh, nulleran uh, obratzen. He ventikaitzine, zateke hola izan behar, he ventikaitzine, behar obratu Ipar pareuskel heri gysi, gysian, baietik prefostan nuen eta esten ikiten egynke gynien. Ha? Uh, indar haboekin behar datek eta Uh, enetako, zinezkunta da Ipar Euskal Herrio ordezkatuko dian uh, instituzionune batek uh, paisen gainiaat argiki mintza dadin eta ozengi mintza dadin eztaraiten jo bat ez, ahobates, eh? gehiengo albe zaintzabal batez, mintza dadin eraiteko bai euskak batitela zuizenak eta zu hoik aitortzen dienez geuz, behar gela uh, obratu behar djelo obratu, administrasionian, sunjet ea e, eskatien eskietan dien, shaljetan. Zena teheri alkhorago batek eskydunzetan, bon, hor badagisie, ez da beharesko eskydunzabat, ez zete hajtyusko bat. bat. Espanxat duet hale hajta tuko den. Bena hor behar da politika, hiskunza politika bat asmatu, Eta hizkuntza politika bat asmatu kontutan e txekiz behar dela bai. Iparosko e leher jo suan obratu, kogoskatu eta ge obratu. Bena ez duke kaski behar dike e kausitu zerbait gizas, e zentartiai goguan harrastia. Eta ohi funtsesku aduke. Zentartiai espanim badu goguan harrastan behar dela yuska e Salbatu ez dut, hitzoi maiten fein. Salbatu eta, eta bizi berritu, uh, egetuk hurrun helduko. Bena, uh, Jean-Claude garaidan zena, izi gara importantuk psikoloziko kie haite txegitu rabatek, nauziki, began hartezan, euskaen salbatzia eta aitzina jurnaztia. Hmm. Jean-Claude Hirriar, euskal kulturaren aldeko, hmm. euskal kulturaren aldeko, hiriarteko sindikataren lehen dakaria zira. Eta badakigu, 2008aren lehenetik goiti, erri elkargoaren baitan, sindikata desagertuko dela. Alta, orain arte, e, ipar Euskal Herriko erri geienak, e, barneziren, eta hainbat lan eginak izan dira, e, euskararen erabilpena, euskararen transmisioa, ere bultzatzeko sindikataren bidez. Odean, menturaz, horreiterazten ala daukuzu, e, arlo hortan egina izan denaz, eta zer e, gertatuko den, bi mila mazazpiko urtahiraren lehenetik goiti, sindikata desagerzen balimada. Zer baitek ordezkat tuko ote du? Aien ba? Suzen ez gauzak nola pastuko diren urtahiraren lehenetik eraten, gauzak ez baitira politiko kiastiko erabakiak mementuko, eh? Uh gogo eta lanak asa dira, autetxeak uh, errialkargu guzietatik uh, izendatuak izan dira lan horren ere eta emekik, emekik, vai autuak eginak izanen dira. Daki guna da, da urtarriraren leheniana orai arte errialkargu guzietan egiten ziren gauzak, hon fet, errialkargu hori berega inartuko dituela, hori da dakigun gauza argia, best, beste gaineateko guziak eren ezake, ono erabak tzikoak dira. Horrek eren nahi du eskuarako edo eskuntza politiako gozaileetan, amar erri elkargo, elkargoetatik sortziak zuten ardura bat hartua, hizkuntza eh? politike baten maiteko, eta beriziki gero beren zerbitzuetan, ere eskuara teknikarari edo garatzaile baten ambusatziko autoa egintzutena horien horiek pastuko dira erialkargu berirat hori argira hori gainaldi teknikalari horiek berko dute bistan dena zerbitzu bat osatu hein? beste zerbitzu beste onduan. eta eta giro erialkarguak barko dio ere zerbitzuri orientabilitate politiko bat emana gainsak lana segi desaten hori arte hasta peniana arte egiten ziran lekuetan eta hagian ina alafite gero, e, iparalde mailan. Horrekaren nahi du ere, ur, urta heraren orai horai arte e, teknikalari ketzen lekuetan, ez, ez dela deus behiri gertatuko. Eri e, elkarguak ez baitu asteko eskumen hori izanen, hor ere politika baten egiteko. Eh? kanpo egonen dira astapen batean, bidasoneko eskualdea, eta beabe guzia, bon, ez da guti. Eh? Odean guk definitzen duguna, guk erraiten dutalaik hori da sindikataren izenian guk definitzen duguna da errealkargo berri horrek, izanen du gero hizkuntza politikan beste esailetan uh, gusietan bezala, okanen du gero bi urte gauzen finkatzeko, ea hartzen duen eskumena edo berriz errietarat itzultzen den, eta bah. Iduritzen zauko, ezkuntza politika sailean, autu hori ez du gura bi urtez uh, guait egon behar. Egin ala fite egin behar dela. Eta hori egiten helen gauza da. Hein? Kasik uh, lehen hazte uh, edo hilabetetan. Eta hori politikoki errealkargo bihiak ardezan ofizialki eskumenan ezkuntza politika baten ere maiteko, iparalde guzian, barne, horai eh? arte gauzak egiten ez diren lekuak ere. Hala. Hidur, hori biziki importantea da. Artako, iduritzen zauko ere biziki importantea da, gure sindikata egineen ala fite ere desager da dila. Ala, zenta, batzuek ez dezatela estakuru zerbait pentsatu, gauzen frenatzeko, edo denbora gehiago hartzeko, ea eskumen hori osoki hartzeko. Orduan, iduritzen zauko hor gu, guberdugula, bihardiogula sindikat, sindikat bezala errialkar guberriari, leku hau hala plaza... Laxoan, gauzak, gauzak argi izan ditezen, ardezan eskumena ina ala fite, eta biztan lentzat ere gauzak ulergerriak izan ditezen, eta jakin dezagun nok, nok zer iten duan. Hori, uh, ineduriko urgentziesko gauzak, uh, gauzak dira, ez, ez, ez da hono finkatoa, hori ideia horiak ineduriko berditugu defenditu, horrela gauzak pasat ditezen, hala epe labugetan hala eta ora gero hori egina izanen dela, ikiko jake nahi du eh, berri horrek ah, izanen due eskumena, zega Se, nahi du eskumen izaitia alde batetik izanen uh, arek segurtatzen dituen zerbitzu publikoetan edo bes, bestalde dituen eskumen edo heesresponsabiltete gusietan izanen dura eskuararen bultzatzeko heesresponsbilitatea uh, eh? eta... Nea, anitzetan hartzen du garraioaren kompetentzia. Hori badakigu, erreal kargo berriak, art, izanen du garraioaren kompetentzia, hori askifite. Uh, garraio kompetentzia bat antolatzen dela, zerbitzu publiko bat antolatzen da. Hor, bada haremana egunguz izbiztanleekin egiten dena. Ordean, gauzak argi dira, aizkora erabiltzen da, haremaneko... Uh, lotura horrek ilan, hala, ez da erabiltzen. Artzen barin bada eskumena, horrek nahi du, gero, erri elkarkoak bizten dena, bederan komitatua, borxatuaren ezake eran, komitatua izanen dela, zerbaiten egitea eskuararen e, erabilpena ere sustatzeko. Eta ezkenik eran ezake, gero, erri elkarkoak ez tresna bat, bez, tresna bat bezala berdartu. Eh, tresnak ez dira elburuak. Tresnak dira eh, elburu politiko batzuen, Uh, lortzeko uh, erabiltzen ditugun gauzak, hala, hor eh? duan, uh, eta hor, ez du, du antzi biar, tresna bat izanki gero, ez, ez du tresna dena eginen gero, ze, ze, ze autopolitikoa egina izanen den gero, tresna horren erabilpenian, hala, eta hori ezta da intzinitik, hori izanenda da izan dena gero, hala, uh, ez da baida politikoa. E, eta, eta ze ambizione ere ezagia izanen den izkuntza politika baten egiteko, bon, hori da ez, ez du erri er, elkarkoaren egiteak ez du hori uh, bat batean kompointzen, gero izanen da biztana debate politikoa eta beharko du ere ambizioaren desafioa gero irabazi. Ze zonbat eta da ino nahiko dugun hizkuntza politika bat, eh? hori da izanen, bon, Eldu den urtean hor, errialkargu berri horietan izanen diren autetxek egin beharko duten autua. Inleskier, bigarren parterat uh, pasatuko gira. Hor duan, uh, bigarren parte urtean hor uh, uh, pixka bat edatuko dugu gure ikus moldea eta azterketa moldea joan gira tokiko erri elkargoetatik eta sendikatotik, eta, e, biztan dena, eskuarrak duen eremu guzirat orai a, zabalduko gira. Ukanen duen eskuduntza du eskumena iparaldeak hori egitikoa e, da, eta zer izanen den barnean ere ikustekoa eta ez da, eta ez taba horretan, da, da ere ikustia zer egiten den eskal e, lugaldean berian hauzuetan, bai... E, e, lujalde autonomoan, baita ere afagoan, patsi bastarika, beraz lujalde autonomoko izkuntza arduradun agusi bezala. Zure ikus moldearen hagin nuke, e, bereziki hemen egituraketa, pentsatzen ari dela ariketa, hor, e, eginduzue bilbidi bat, e, frango hain dena ere ego eskoalerian, eta ea, zoin izan dira gauzak, importantak izan direnak, zoin izan dira erabaki funtsezkoenaka, e, izkuntza politika martxanez hartzeko, eta zoin iz izan dira ere behar bada, hutxuneak, hori ere nahi, nahi ginokeiak Egun hon, guztioi, eta e, barkatu e, baigorri etorri eta galduta ebiltzea gatik, e, bazter batetik bestera, e, biletxea aurkitu ezinik, eta... eta ditudan telefono zenbaki guztiek ezertarako ez bali izateagatik <laughs> eta desastre txekio nengatik, hemen batzuk izango dituzuek aldutako deiak eta telefonoetan baina, bueno, barkatu eh? e, e, barkatu atzera, atzerapen atzerapen hau eta eskertu hemen egoteko aukera emateagatik eta, eta desiatu ba, iparaldean Euskara sustatzeko eta indarbarritzeko dagoen e, E, interes eta eta, bueno, kriñakero eta e, haundiago honek, badetan e, arrakasta izan ezan etorkizunean. Hori esan da, eta zure galderari erantzunez, baita ere, lenik eta behin esan eko nuke, e, nik hemen esan dezak edana ez dela inundik inora hartu behar, e, ez lezio bat bezala, biztan da, Euskaren egoerak e, egoaldean eta iparaldean e, zerikusi e, ikusi ez dutela, e, gauza askota askotan, oso bilakaera ezberdina izan dela, beraz ez nuke nahi inundik inora ere leziozat hartzerik, eta kasurik onenean edo gehienez ere, e, ikusteko mm, egingarria dela Euskara bizi berritzean e, pausoak ematea, ez gehiagorik. Eta diot ez inungo lezio bezala, zen eta toki bakoitzak bere ezaugarriak ditu gainera eta toki bakoitzean aurkitu behar da e, biderik egokiena aurrera egiteko. Eh kontu hauetan e, kopia mimetiko edo errezeta balio gustidunen edo algustidunen e, bila ibiliko bagina oker ibiliko ginateke, e? Beraz, mm, hau ez da ondo gelditzeko esaten den zerbait. Oso importantea da hau izkuntza politika, politikari dago kionez, apaltasun oso eta eh? errealismoaren ikuspegitik oso garbi izatea. E, hori esan da. E, dut euskararen kasua, hogei mila kilometro karratutan ditugularik Euskadiko Autonomia Erkidegoko ibilbidea Nafarroakoa iparaldekoa, elkarri pega-pega eginda gainera, euskarri da, da bilakaera bat evoluzio bat en, erakusten diguna gutxienez zein diren faktore nagusiak euskara biziberritzeko prozesuan arkakasta izateko e, batetik biztan da lege estatutasak garrantzi handia duela baina nik uste dut baita ere e, lege estatutasak garrantzi handia izanik eta beraz hori hobetzea beti helburu izanik Baitare, asmatu behar dela, eskutan den lege estatus horri, aldik eta etekinik handiena ateratzea. Horretaz, alden neurri haundien ean baliatzea. Estatus hobeago baten, helburuari uko egin gali. Baina baliatu, e, dagoenaz, horri, zuku handia ateratzeko. E, bestetik, e, izkuntza politika publiko aktibo bat behar beharrezkoa da. E, erri erakunden, erriaginten kompromisoa, balia egoki batzuk, eta behar besteko batzuk hortara jarriz, arrakastarako elementu bat, arrakastarako giltzarri bat da. Eta arrakastarako giltzarri nagusia, ororen gainetik, herritarren gogoa, naia, atxikimendua, implikazioa, erritarren izkuntz, Portaera, e, da. Hori guztia uztartzen baldin badugu eta herritarna txikimendua baldin bada hain garrantzitsua biztan da ba, behar beharrezkoa dela e, gizartearen aldetik ere Halako e, e, mugimendu e, sendo bat izatea horren e, alde, denak e, bide batetik bide beretik e, bakoitza dagokionan aurrera egiteko. Hori esan da. Euskara bizi berritzearen e, kronika azken ogoita marruta hauetan Euskadiko Autonomia Erkidegoan azkunde baten kronika da, bere argi ilunekin, e, bere ongaitzekin, ezpaitago gizarte prozesurik, prozesu sozialik munduan argi ilunik edo ongaitzik ez duena, hori erita ezina da, baina argi ilun horien artean biztan da, argiuneak nabarmen gailen direla izan dugun, hori eta izan dugun prozesuan. Eta eginkizun ditugun gauzak, eginduguna bezain haundia, edo horreindik haundiagoak ditugula. Egin dugun bideo hori egiteko, elementuk giltzarriak nire ustez, nire ustez izan dira batetik, famili bidezko euskararen transmisioan, gero eta obera egitea, une honetan badakigu Euskadiko Autonomia Erkidegoan, guraso biak Euskaldunak direnean, guraso biak, jatorriz zeuskaldunak direnean, euneko eunean transmititzen dela Euskara etxean, dagoenekoz badakigu e, guraso horiek Euskaldun berriak direnean ere, beraz, kasu askotan, gehienetan, ez beti, kasu askotan, gehienetan, gaztelaniaz jarduteko erraztasuna handiagoa duten, lehen, izk, e, lehen izkuntza Euskara ez duten, Euskaldun berri horien kasuan ere, oso, oso, oso maila altuan transmititzen dela Euskara familian. Hori ezinbestekoa da. Zergatik da ezinbestekoa? bi arrasegatik eh galerarik gertatu ez dadin jatorriz euskaldun edo elebidun direnen artean ezpada transmititzen galerak egongo dirateke beraz bat galerarik egon ez dadin eta bi etxean transmititzen espaldin bada hizkuntza bat horrek esan nahi du hizkuntza horri balio edo prestigio gutxi ematen zaiola erritarren aldetik. Beraz, hori giltzarri nagusia da. Eusteko. Galerari gabe eusteko. Baina hori ez da nahikoa azteko. Nola eta nola eta askunde demografikoa Euskal Nabakarrik ez Eta hori ez da horrega. Beraz, azteko zerbait gehiago behar da. Eta azteko behar duzu eta egoaldean hau giltzarri izan da eskuntza. Eh, ezkuntzan ezkuntzak egiten ditu nagusiki bi gauza. Eh, ezkuntzari ere ezin zaio eskatu miraririk, ezkuntzak bakarrik ez du egiten. Ezkuntzak bere mugak ditu, baina ezkuntzari gabe ezin da hasi eta sendotu. Zen eta ezkuntzak bi gauza egiten ditu nagusiki. Bat. Etxetik euskaldun direnak, euskaldunak gauza gehiagotarako trebatu euskaraz jarduteko trebakuntza akademiko kultural bat ematen zaie etxetik euskaldun direnei euskaraz eta bi etxetik euskaldun ez direnak euskaldun du. tortik dator askundea beste faktore bat garrantzitsua izan dena hegoaldean helduen euskalduntzea heldutan euskara ikasi dutenak euskara ikasten ari direnak Hori ere e, oso garrantzitsua da. Igualdean badugu 103 euskalpegiko sarea, zati batean sare e, publikoa, beste zati batean gizarte ekimeneko e, euskaltegi ezberdinez osatutako sarea eta hori guztia sustatzen du neurri garantitzu batean finantzatzen du eta horko bultzada da didaktiko eta gainerakoak, pedagogikoak eta gainerakoak eta kurrikularrak eramaten ditu Abek. Eta finantziazio garrantzitsu bat dago. Eusko Jaurlaritzak urte honetan, adibidez, 31 milioi euro destinatu ditu elduen Euskalduntzearen finantzaketarara. Beste elementu bat oso importantea. Beste faktore bat garrantzitsua izan dena da euskeraz jarduteko, euskara erabiltzeko, eremuak gizartean sortzen joan eta oiek sendotu. Gauza batzuk zuzenean sortuz, gauza askota asko, gizarte ekimenaren eskutik sortuz eta elkarlanean eramanez. Eta bukatuko dut bi joarrekin. Giltzarri nagusia, nere ustez izan da, Adostasun sozial eta politiko zabala. Adostasun sozial eta politiko zabalik gabe, hizkuntza gutxiagotu bat, e, bizi berritzea, ez dut esango ez danik. nik, nik uste baietz, ez dela ere, ia esan ingo duke, nahi eta da politika publikoen, baina bereziki hizkuntza politikaren akakastarako nire ustez, adostasun sozial eta politiko zabala izatea. Eta horrek besteak beste eskatzen du denek asumitzea konpromisoa denek asumitzea implikazioa, eta alde batera ustea, Euskara, jarrera politiko jakin batekin identifikatzea. Zerren eta jarrera politiko jakin batekin identifikatzen baldin bada, gainontzekoak urrundu egiten dira. Eta hortik getoan amaitzera oso bide txikia dago. Eta, orduan, konpromisorik hartu nahi ez duenak, erabiltzen du askotan kontu, hau esateko, ez, hau ez baita gure, hau beste horiena da. Eta agian beste horiek, ere, baliatzen dute Euskara, beren burua eta beren jarrera politikoa ere, sendotzeko bestearen aurrean. Kapaz izan beharko genuke beti, eta honetan, Zeregina e, denok daukagu hegoaldean ere hegoaldean ere nola ez. Kapaz izan batko genuke, euskera denona baldin bada eta hori esanez ahoa denok e, zabaltzen dugu, ba, baliatu dezagun erabili dezagun denonana den zerbait bezala. Mikel arregin, ere ondoan, zu Euskarabidea, Euskararen Nafar instituzioaren zuzendari edo kudeatzaile zira. Badakigu, eh, Nafarroan Euskararen egoera ere kaskara dela, Nafar gobernutik. Ala ere indarrak emaiten e, dira, izkuntza politika eta Euskara bizi berritzeko planak ere eman dira. Orduan, e, patxika ipatzen zuen bezala, zein dira zuen zat giltzariak, eta nola ikusten duzuen afarrotik hemen e, egiten den lana egitu eta berriari buruz. Hasi bain hori eskertu nahi dute e, egin dira zuen e, konbitea gaur hemen egoteko. Ego bat batxibaztari kagasieran e, esan duen moduan e, nik uste dut e, kontuan hartu behar dugula e, dugun lehenengo urra kontua dela e, Euskal Herrian hiru errealitate instituzional e, ezberdin ditugula eta orduan hizkuntza e, politikak nik uste errealitate horiei e, erantzun hemen berretela egokitu behar dugula gurelana e, errealitate hori kontuan hartuta. Beraz, e, Nafarroan egiten ari garen agian e, ezagutzea e, ba, bai, interesgarri izango da, baina horrek ez du esan nahi, hor aplikatzen ari, ari garen edo egin nahi ditugun gauzak e, bueno, beste entzat e, baliagarriak izango direna baldin badira ongi, eta alderantziz. E, bai, gauza batean e, e, ikusten dut e, antza hundia iparralde eta Nafarroaren artean egoera e, sozio antzekoa delako, ez agian jatorri berberetik, ez? E, e, Nafarroan e, leku askotan aspaldian galdua zen Euskara, eta iparraldean galera prozesua agian e, e, azken urtetan gertatutakoa da, ez? Baina e, bizi berritze prozesuari begira, segura gauza askotan e, e, bueno, bakoitzak e, besteen esperintziatik ere e, ikas dezak. Orduan, e, E, agian e, bueno nik ere az, e, azaldu nahi naiko nuke e, Nafarroan eh hizkuntza e, politika nik esango nuke ia duela hogeita 30 urte eh hasi zen garatzen e, Euskararen legea e, mila eh 1986an lar, onartu zen lege horrek e, e, ez zuen ofizialtasuna eh onartu eh Nafarroak garaia osorako hiru hiru remutan zatitu, zatitu zen, e, eremu Euskalldunian euskara ofiziala da gaztelaniarekin batera, eremu mistoan e, e, euskaldunok e, hainbat eskubide ditugu, baina ez da ofiziala euskara eta eremu ez Euskaldunan gaztelania da hizkuntza ofizial bakarra eta euskararen estatu, estatusa oso bazterrekoa da. Hala ere, Lehenengo urtetan, e, alegina hundiak egin ziren, e, baliabidea jarri ziren, eta lehenengo amar bat urtetan, hizkuntza e, politika aldeko bat e, garatu zen. Orduan sortu ziren, e, udal euskara zerbitzuak e, udal askotan. E, e, nik esan guluke, gehienak, e, amar urte horietan sortu zirela. Une honetan... Udalmaian, e, Nafarren euneko irurogeiak edo badu euskara zerbitzu baten e, zerbitzuak. E, beste e, e, berrogeiak eta, eta ia guztiak eremu ez euskalduenekoak dira, e, bestoietan ez dago e, zerbitzuari. Gero, e, e, Nafarroko gobernutik e, bultzatzen zen politika hori, 2.000-2.000 bat urtean e, eten zen, eta e, Nafarroko gobernuak bere ardurari utzi zion. E, urte horietan, e, Euskararen aldeko eta Euskaldunon e, jarrera gerotaktiboagoa izan zen, e, sa, e, gerota implikazioa hondia egon zen, eta e, ikusi zen e, oso beharrezkoa zela aldaketa politiko bat lortzea bestela instituziotatik kontrako norabidean ari, ari zirelako.daki e, zuenez, asko uztailian hauteskundeak e, eta gero lau alderdien arteko adostasuna lortu zen, e, gainera nik esango nuke oso ezberdinak diren alderdien arteko adostasuna lortu zela, E, e, kontuan hartu behar duzue e, alde batetik gero bai eta EH bildu e, daudela e, e, alderdi abertzaleak dira eta gero badira beste bi alderdi ez? E, Podemos aldugu eta izkierda ezkerra horiek e, ez dute e, ikuspegi abertzalea Hala ere hizkuntza politikaren arloan e, ados, an, onartu ziren e, emeretzi puntu Hoyetan, nik esango nuke, hizkuntza politika egoki bat garatzeko alderdi guztiak e, jasota daudela, e, plan estrategiko bat egitea, diagnostiko bat egitea, helduen euskalduntzea, edabideak, e, e, udal administrazioan e, politika garatzea, administrazioan langileak e, euskalduntzea, herritarrari e, e, bizkuntzetan hitz egiteko aukera em, emateko E, euskarari berari e, bere tokia ematea bere prestigio ematea eta e, zailagoa den erronka e, adostasuna edo e, puntu komunak e, bilatzea Nafarruan oso nabarmena delako e, euskararen e, sustapenaren aurka e, dagoen jarrera. Eh, eren batek edo ez du egoki ikusten eh, euskararen aldeko sustapena egitea eta gainera eh, parlamentuan legebiltzarrean badira eh, eh, jarrera horri sostengua ematen dioten alderdiak beren diskurso politikoan sartuta dute euskara ez dela normalizatu behar. Eh, orduan hor dugu eh, erronka bat eh, ahondia oso zalla izango dena konpontzen eh, urrengo urtean edo bi urtetan. Baina, e, e, hildo horretan, ari garalanean, e, ant, ikusten dugu e, bueno, aldeko jarrera hori poliki poliki nabaritzen ari dela, zaila da, e, bereala sortzen direlako liskarrak, gero alderdien artean ere, bada ba puntu oinarrizko bat adostasuna bildu ez duena, eta da Euskararen ofizialtasuna nafarroa osoan eratzea. E, hori ezten lortu, e, baina ikusi zen ala ere gainerak, gainerako emeretzi puntu oiekin e, aukera nahikoa e, dagoela e, aurrera egiteko. honetan esate baterako, harremanetan e, jarri gara e, e, Udal Euskara Zerbitzu oiekin, e, e, Udal Euskara Zerbitzua duten Udalekin, eta e, gure asmoa da, eldu den urtean, ja, e, berriro berreskuratzea hitzarmen formal bat Nafarroko gobernua eta udalen arteko lantidetzan garatzeko eta helburua da alde batetik udaletetan e, formaziorako egon daitezkeen premieak euskararen erabileraren sustapenean dauden programak eta e, bultzatzea e, elkarrekin zerbitzu berriak ere sortzeko alegina egiten ari gara aurten bi zerbitzu berri sortu dira eremu mistoa deitzen den horretan, eta heldu den urtean e, jarrituko dugu ilo erretatik. Mil esker, sarri ere segituko dugu eta beriziki elkarlana, aipatzerakuan eta zer egin ditaiken, eta e, eremu eskoaldunen artian, naiz eta egoera politiko esberdin izan. Baina, e, aipat ezagun, hemen iparaldian, Matio Berge eskoaren erakunde publikoko presidenta baitzira, eh aldaketak dira egituren aldetik lehen gausa serbilakatuko da epe eskoledan publikoa eta hori lotuta ere zer maneira aukanendu projeski izkundea politika obeago baten edo azkarago baten bultzatzeko hemen hipereskolegian egun ondorenri française euh donc tout d'abord je voudrais quand même euh, commencer avant de parler de, du devenir institutionnel de parler d'une vision de de la politique linguistique Euh, nous nous voyons régulièrement avec Pachi Bastarica et Miquel Arregui et on a une vision commune qui est celle de la construction du consensus social. Sans consensus social, il ne peut pas y avoir de politique linguistique euh, qui aura euh, une, une, une réussite. Et, et ça nous paraît euh, évident. Et il faut bien se rendre compte que pour qu'une politique linguistique soit forte, il faut qu'elle puisse s'adresser à l'ensemble des publics. C'est-à-dire les locuteurs familiaux, historiques les nouveaux locuteurs et les non-locuteurs. Donc on construit une politique linguistique pour l'ensemble de ces acteurs-là et il y a besoin que tout le monde se sente concerné par cette politique-là. Donc la politique linguistique, comme le disait Pachi, elle ne peut pas appartenir à un seul groupe social, elle doit appartenir à toute la société basque et c'est comme ça qu'on doit nous le construire également en y parler. Au niveau de, de l'OPLB, il euh, y a eu un débat. Euh, au moment où il y a eu euh, la première... Euh, réflexion sur le PCI Pays-Bas, qui est la future intercommunalité, il y a eu l'idée de se dire mais on aura un niveau institutionnel à l'échelle du territoire des locuteurs, donc pourquoi ne pas confier euh, la politique linguistique juste à ce niveau L'État était un peu sur cette position. Il y a eu des débats, notamment dans les ateliers d'Asparin, et très très vite... Euh, on, a, euh, on a exclu cette, cette vision-là euh, parce que ça aurait été une manière trop facile de, de dégager les autres niveaux de collectivité de leurs propres responsabilités en termes de politique linguistique. C'est-à-dire l'État, notamment, avec euh, la politique éducative, les régi la région avec euh, les politiques liées à la formation professionnelle, à la culture, les départements avec le social. Donc très rapidement, on s'est dit non. Il faut garder euh, un office public de langue basque pour euh, construire la stratégie globale de la politique linguistique, mais aussi pour accompagner chaque niveau de collectivité euh, pour construire sa stratégie particulière. Parce que comme l'a très bien dit tout à l'heure Jean-Claude Hiriart, euh, prendre euh, la compétence c'est une chose, Mais quelle stratégie Mais comment on va appliquer cette politique Et ça, c'est ça relève du, de, de, du niveau de décision politique très clairement. Alors justement... Euh, pour entre un petit peu plus dans, ouais. dans le dans le sujet euh, qu'est ce qu'est ce qui devrait être faire être fait par pour que justement les pouvoirs publics euh, et aussi euh, les, les services publics euh, utilisent plus la langue basque qui dit est une, une, une politique justement de, de basquisation de, de des agents et, qui sont dans ces services là — Bon. Euh, juste pour revenir aussi également sur euh, sur la gouvernance, parce que tout n'est pas joué, je reprendrai justement à cette partie-là euh, technique sur comment on développe une politique publique pour les agents et les services. Juste dire quand même que là, on est en moment charnière. Et c'est pour ça que je pense très important que vous organisez ces débats maintenant sur la politique linguistique, parce que tout n'est pas joué. C'est-à-dire, comme l'a dit Jean-Claude, euh, le syndicat intercommunal va se dissoudre et le plus rapidement possible. Et moi, je soutiens cette position. Il m'a d'ailleurs saisi comme président de l'Office public de la langue basque pour m'avertir qu'il avait transmis cette information au président du COPIL. Parce que pour pouvoir mener une politique, encore faut-il que la communauté Pays basque se saisisse totalement de euh, cette compétence. Comment elle va se saisir de, de cette compétence Il faut qu'elle s'en saisisse sans non plus dépouiller les communes qui avaient une compétence cette compétence. Donc il y a un aspect technique là-dessus. Mais il y a également quelle est la place de cette future communauté Euh, Pays Basque dans le cadre de l'OPLB. Car jusqu'à maintenant, il faut le savoir, de manière assez paradoxale, c'était le bloc communal qui avait le moins de poids dans la gouvernance de l'OPLB et dans le financement de l'OPLB. Donc la première question qu'on pose à la future communauté Pays Basque et que nous, au PLB, en Assemblée Générale, on a validé, c'est de demander que la communauté Pays Basque se saisisse de la compétence linguistique, évidemment, sans exclure les compétences propres des communes, mais que immédiatement, Elles se mettent au même niveau de gouvernance que la région, l'État et le département, et en termes de financement aussi. Surtout qu'il faut savoir que la prochaine présidence de l'OPLB reviendra à la, à la communauté Pays-Basque. On ne peut pas imaginer que le futur président de la communauté Pays-Basque soit président de l'OPLB, enfin, que son représentant soit président de l'OPLB, sans être au même niveau que les autres acteurs. Et en plus, on ne peut pas imaginer qu'il y ait une incohérence entre la stratégie globale de la politique linguistique portée par l'OPLB et les stratégies particulières. Ensuite, pour ce qui est, là, plus concrètement, de comment faire fonctionner euh, une collectivité euh, de mode bilingue. Moi, je pense que euh, la communauté Pays-Basque peut décréter de fonctionner de manière bilingue. Il n'y a rien qui ne l'empêche, euh, au niveau légal, de fonctionner de cette manière-là. Après, il y a des questions pratiques qui se posent. Parlons de la légalité. Au niveau des documents euh, administratifs, euh, on va pas dire qu'on peut Euh, produire 100% des documents administratifs en langue basse, mais je dirais 95%, parce qu'il y a toujours des, euh, des, des débats avec les services de l'État sur certains documents administratifs. Mais à l'heure actuelle, à partir du moment où euh, la version ne Neshkara serait la traduction exacte du document en langue française qui fait froid dans le contexte juridique dans lequel nous vivons à l'heure actuelle, on pourrait le produire. Donc rien n'empêche la future communauté Pays Basque de produire l'ensemble des documents administratifs en bilingue, sous le modèle qu'utilise le gouvernement basque avec les deux langues, ou sous le modèle qu'utilise euh, l'OPLB à l'heure actuelle. Ensuite, au niveau de, euh, des services administratifs et de l'accueil du public. On part pas de zéro non plus. Il y a des plans de progrès qui ont été mis en place entre l'OPLB et différentes EPCI et qui ont ciblé des formations professionnelles pour les agents des EPCI pour qu'ils puissent accueillir le public en Oshkara. Par contre, dans le cadre de euh, la politique linguistique, on parle de libre adhésion, c'est-à-dire c'est la libre adhésion du pétitionnaire, de celui qui vient demander un service, et la libre adhésion également de celui qui rend le service en langue basque. Mais généralement, dans les EPCI, on a rencontré énormément de volontaires pour se former ou pour se renforcer dans la compétence linguistique. Donc ça, on peut très très bien imaginer qu'au niveau des civomes qui seront créés dans le cadre de l'EPCI ou dans les services mêmes euh, de la future euh, communauté euh, pays basque, on ait une, une formation intensive dans certains euh, services qui permettent de former les personnes parce qu'on le sait très bien, par contre en termes de recrutement une compé une, la compétence linguistique ne peut pas être une compétence discriminante à sauf, je dirais pas discriminante, mais en plus dans euh, certaines activités on le voit notamment dans les activités périscolaires où à l'heure actuelle on recrute des personnels euh, bascophones, mais on se rend compte aussi qu'on a de plus en plus de mal de recruter des personnels bascophones Nous, le PLB, quand on recrute, je vous le dis très clairement, on a très très peu de réponses. Quand l'éducation nationale cherche à recruter également des enseignants, on a du mal à trouver les locuteurs. Donc l'un des véritables enjeux à l'heure actuelle, c'est la formation et également la formation dans la future EPCI des services administratifs puisque les, les représentants des, des autres des autres parties du pays basque sont sont là je vous pose d'abord la question mais aussi euh Patxi et, et Mikel Arrigi euh, comment vous pensez développer justement la relation et euh, les, les interrelations justement au niveau de la politique linguistique et euh, quel, euh, quel apport peut peut y avoir entre Ibarriga la communauté autonome et la Navarre Donc là aussi, Mickaël l'a très bien expliqué tout à l'heure, nous avons trois situations juridiques différentes et trois situations sociolinguistiques différentes. Donc avec des politiques publiques qui sont mises en place euh, de, de manière progressive et au regard de, de l'histoire et de l'évolution de, de la situation politique. Il y a une coopération historique, de toute manière, Alors, en particulier, j'allais dire, avec euh, la communauté autonome de Shkadi, puisqu'il y a euh, un partenariat, une, une convention qui est signée entre le, le gouvernement autonome et le PLB, et avec une convention annuelle, avec un plan de programme annuel, également euh, un accord de financement de 400 000 euros, justement pour financer les opérateurs de la langue basque. Mais cela va au-delà. Euh, pour la première fois, euh, on a lancé une enquête sociolinguistique sur euh, sur les trois territoires euh, de, la, de la langue basque. Et on a attend les résultats. Je crois que le 15 novembre, on a fait la présentation à Donochti des résultats pour la communauté autonome. Le 15 novembre, on fera ceux euh, de la Navarre et un peu plus tard, euh, pour y parler. Il euh, y a également euh, un projet européen qui a été financé par les financements européens par le poc sur les indicateurs euh, linguistiques qui se fait à l'échelle de ces trois territoires. Bon, et pour ne rien vous cacher, il se trouve qu'on travaille plutôt bien ensemble, les trois, j'espère qu'ils ne me contrediront pas hein, quand vous leur rendrez euh, la parole, mais on est également en train d'essayer, euh, via notre coopération, de mobiliser euh, des financements européens je dirais, au long cours, pas de pas de manière exceptionnelle pour la politique linguistique. Et là, on est en train de construire un projet entre Euskadi et la communauté forale de Navarre sur la formation des enseignants transfrontaliers. On a mentionné la pénurie en termes de recrutement d'enseignants que nous avions. Et donc, du coup, on a commencé à discuter. C'est évident qu'on a une ressource au sud que nous n'avons pas au nord. Simplement se poser la problématique de comment, là aussi, travailler à l'acceptabilité sociale de pouvoir euh, recruter au Sud. Donc, on a trouvé une manière qui peut paraître paradoxale, mais c'est en formant de manière intensive aux Français, à des gens du Sud, pour qu'ils puissent venir passer le concours ici. Simplement, de la même manière, on a voulu euh, former des gens du Nord, de manière intensive à l'Oshkara, pour créer un master commun d'aspirants professeurs qui passeront le concours euh, d'enseignants. Et on part sur trois promotions dans les trois années euh, à venir. Donc voilà le type de coopération que, que nous essayons de construire. Et au-delà de ça, je ne vous cache pas que dans l'objectif politique, il se trouve que ce fonds POCTEFA, qui est le, le programme opérationnel de coopération transfrontionnaire Espagne-France-Andorre, qui est doté de 190 millions d'euros, nous permet de financer de la politique linguistique. Mais nous, nous avons quand même à l'esprit que pour la future programmation, donc 2020-2026, il y ait une ligne politique, linguistique affichée dans le cadre de la coopération transfrontalière. C'est-à-dire que nous ne nous, nous présentions pas nos projets en concurrence avec d'autres types de projets, mais que la réalité de la politik, lingüistik, troazfrontalier soa rekonnu au niveau european eo traver de se finanseman. Patsi Bastarika eta Mikela Regier, zuen ikus moddea eta zer egin gehiago prezeski eskuntza politika askartzeko mugen gainetik. Bai, eh, kontori dela testala begiratu, begiratzen egonaiz, eh, ona ekartzeko. Eh, justu duela hilabete gutxi, eh, onartu berri duguna, eta hemendik aurrera zer izaneko e, dokumentua. Eta hemendik aurrera zer dokumentua da, laburresan da, datozen hogei urteetarako e, izkuntza politikaren e, oinarriak finkatzen dituena, datozen hogei urteetarako lehentasunen e, marko bat definitzen duena, eta bi eta hogei tamasei garren urteari begira, datozen hogei urteari begira, En, irudikatzen dugun eta lortu beharreko elburutzat geure buruari ezartzen diogun, ba en, en, eskenategi linguistikoa. Alegia, zenbat Euskaldun izango dituen, ezkuntzan Euskaren erabilera nolakoa izango den, en, familiko transmisioa zein neurritakoa izango den, helduen Euskaldun zean hartatuko den, hogei urtera begira, irudikatuta eta finkatuta dugu eta hemendik aurrera zer izeeko dokumentuan dokumentu hori eh, Euskoi aurgaritzaren hizkuntzaoldiko zailburu horreitzaen sustapenez Eusskaren Alku batzordearen barruan askotariko jendeak dozenaka jende beste erri erakundeek, eh, askotarikoek parte hartuta, ostaun handiarekin eh, lortu den dokumentua da Euskaren alku batzodean hau batez onartua, Euskoia Orlaritzak bere egina, Gipuzkako foru Aldundiak eta Bizkaiko foru aldun bere egina, Demora Gutxibarru, Arabako foru aldundiak gauza bera egingo du, eta hainbat, hainbat eta gizarte eragilek ere bere egindako dokumentu bat. Dokumentu sendoa beraz, bai e, edukian eta bai egiteko moduan eta onarpen mailan. Askotarikoena delako eta doztasuna ondia duena delako. Eta hor, esan dudan bezala, gauzetariko bata, Lehentasunen markoa definitzen dela hogei urtteei bekira. Eta letasun nagusi horien artean bada bat, esaten duena zehazki hau ekarte dutona, esaten dena onako. hau. Euskara Biziiberrritzeak Euskararen lurralde osorako helburu komuna izan behar du. Euskararen lurralden artean, gaur egun, dagoen, asimetria, progresiboki murgiisterantz jotzeak helburu komuna izan behar du. Eremu administratibo bakoitzaren ezaugarriak eta erabaki ahalmenak, eskuduntzak, errespetatuz noski. Eskualdetako eta ere murriko izkuntzen, Europako kartaren, Europako izkuntzen, e kartaren, Ebaluazio txostenetan, Europako kontselioaren ministroen batzordearen gomendioa da, Euskararen lurraldetako herri erakundeen arteko koordinazio eta lankidetza, Garatzea. Ba. Koordinazioa, lankidetza, tokian tokiko egoerak errespetatuz, eta tokian tokiko erakunden erabaki ahalmenak errespetatuz. Hori da daukagun markoa. Hori esan da, jaurlaritza bezala. Eusko jaurlaritzak e, hemen zaudetenok ondolak izuenez, e, urteak daramatza Ipar Euskal Herrian Euskal Herrian sustapenari Bizkar eman baizik eta besarkada emaz. Neuurtria handiagoan edo txikiagoan nahi beste edo ez za nahi beste baina urteak. Eta bi mila hirugarren urtean oarrezpa naiz, orain buruzari naiz, ba, euskararen obramendu publikoa uste dut Okarrezpa naiz deitzen zela, e, arekin jourralitzak bazuen e, lankidetza, estua hemengo sustapenerako, Eta 2008an sinatu zen, lehenengo aldiz, Euskaren erakunde publikoarekin itzarmena. Garai eitan ezagutu genuen elkar, eh, janklo, iriart eta biok eh, adibidez. Bilo eta zazpigar nurtean izan hori. Beraz, itzekit nari gara, bueno, eh, amar, amagostu urteko, eh, ibilbide buruz hor non doan dira, eh, sehaskaren lanak eh, sustatzeko eta bultzatzeko Euskoi horlaritzak egindako alegin ez txikiak, Etabar, Etabar. Hau zertarako diot, hau esateko bakarrik. Eh, Eusko zerbaiten aldeko apustu egin baldin badu iparraldeari begira, ezer albo batera utzigabe da, hizkuntza politika publiko bat egitearen aldeko apustua. Hizkuntza politika publiko bat bera bakarrik ez da nahikoa, baina ezin bestekoa delako gure ustez. Eh, Euskara sustatzeko, indartzeko, bizi berritze prozesu horretarako. Horregatik Euskaran erakunde publikoarekin aseratikan eh, lankidetzan, eta horrekatik jarraitzen dugu lankidetzan. Lankidetza horretarako tokian tokiko eskumenen arabera arautzen diren kontuak araututa, gu lankidetza publiko horretarako eta lankidetza publiko horretatik sendotu litiaken E, gizarteko sustatzailean laneta, lanetan sustatzen jarraitzeko, erbat presgaude. Tokian tokiko, e, eskumenen kontuak, e, tokian tokian, e, finkatuta argituta. Zer benetan sinisten dugu hizkuntza politika publiko baten beharrean, eta izkuntza politika publiko sendo eta indartzu baten beharrean, iparraldean herri erakunde guztiak, eh iskunzapurutikaren ikuspegi batetik adostasun handi batekin indarrean izateak horrek berak bakarrik euskaraen prestigioak gehituko du euskaraen sustapenerako aukerak eragingo ditu eta hor galtzeko gutxitaten irabazteko dago eta u, lan horretan beti errespetatuz hemenko erabakiak zuek hartu berdituzue esan eh? nahi dut argita garbi ez guk eskeri lankide izatea dagokigu eta lankidetza horretan finn eh, arituko gara. Arituko egen partera pasatu egin zin, Mikel Aregi, beraz zure iritxia ere, Nafarroetik? E, bueno, matiek aipatu ditu hainbat eh, proiektu ja Elkarrekin garatzen ari garenak. E, a, biztan da, eh, Elkarlana dela modu bakarra eh, aurrera egiteko. E, Nafarroan eh, beti berandu iritsi gara Elkarlan eh, horretara, baina nik esango nuke gutxien ez, orain esan dezakegula egon, ba gaudela. E, maiatzean, e, Nafarroko gobernuak e, eskatuz duen e, akitania euskadi Euroeskoaldean aldean e, partai dizatea, e, onartua izan da eta nik ustudia aurtengo urritik aurrera e, kide osoak garela. E, lankidetza e, horretan bada atal e, zehatza hizkuntza politikari buruzkoa, eta e, matiek esan duen moduan e, proiektu berriak e, adostuko ditugu e, marko horretan. Gero, e, landu gabe duguna eta nik uste du rengu hilabetetan eldu, eldu beharko diogula da, e, Nafarroa garaia eta Iparralderen e, ipar arteko harremana, badirelako ere, Bi aldeen art, art, artean eh, adostu daitezken eh, arloak eh, gehien bat, izkuntza harremana dutenak. adutenak. Eh, eh, ezkuntza arloan ikusten dugu eta badak, badakigu hezkuntza ez, departamentuari dela proiektu bat aztertzen eta lan zen. Eta uste dugu bide horretatik ere, eh, ez dugu denbora izan behar den guztia egiteko, baina nik uste oinarri egokiak jartzen ari garela. Bai, patxi. Mira ezkerra. Apuntetxo bat indartzeko bakarrik. Aipatu ez dudanez, dago oratu ez dudanez. Zebono, matiek aipatu ditu esku artean ditugun proiektuak eta e, lankiretzen fin jarraituko dugula besterik ez dut esan. Baina baina baina esan importantea dela hiru lurraldeon arteko. Gaur egun ditugun Harremanak e, nagusiki dira Euskadiko Autonomia Erkideogat eiparaldearen artean, Nafarroa eta Euskadiko Autonomia Erkideogaren artean, Mikelek apuntatzen zuen e, bidetik. Hirurok uztartzea importantea da esandako baldintzetan noski bakoitzarena eh, errespetatuz. Eta ikuspegi horretatik uste dut baita ere, baita ere aukera on bat dela Nafarroa eh Euroeskualdean eh, sarturik, Euroeskualdeari hizkuntza politikako eduki bat ematea. Uste dut benetan importantea dela. Importantea dela ikuspegi askotatik, baina Euroeskualdeak Euskadiak eta Gipuzkoakoa, bueno, azkena ez dakit, nola deituko dugun, baina Euroeskualdeak ez está izan bakarrik azpiegitura fisikoetarako eta errepide kontuetarako edo ingurumen kontuetarako erakunde bat, baizik eta hizkuntza politikaren ikuspegitik e, dugun, hizkuntza biziberritzaren ikuspegitik erakunde garrantzitsu bat izan izandegila. Alors, je voulais pas évoquer l'euro-région, mais vu que ça a été évoqué par, par mes collègues, il me semble que c'est quand même un élément stratégique, puisque le plan stratégique de l'euro-région a intégré une stratégie pour la politique linguistique, avec en priorité l'Oshkara, mais également le rôle des autres langues. Et c'est un positionnement quand même très très important sur la philosophie des langues. Euh, Est-ce qu'on doit admettre qu'on a la chance d'avoir un territoire trilingue et justement de développer ce trilinguisme sur le territoire Parce que le, moi, euh, je me bats au quotidien pour développer l'Oshkara à euh, Niparaldé, mais on s'est aussi rendu compte qu'au euh, sud, il y a une perte de français. Et quand les jeunes viennent de ce côté de la frontière, euh, s'ils veulent, à l'heure actuelle, la langue de travail, c'est quand même le français. Et en marché de travail, il va au-delà de Bayonne. Donc il faut aussi les former à la langue française s'ils veulent rentrer dans le cadre d'un marché du travail. Et moi, je pense que le temps de la concurrence entre les langues est terminé. La politique publique qu'on doit construire, c'est une politique de complémentarité entre les langues, avec aucune supériorité entre les langues. Notre territoire, pour moi, ça doit être une revendication de notre territoire. On a une richesse, alors jusqu'au bout avec cette richesse. Miriskar, irugarren parterat uh, pasatzen gira, eta hemen nahi patua izan da behin baino gehiagota, nautetxen ganik bereziki, elkartean uh, ardura, izkuntza politikaren bermatzeko. Eta emanen dugu hitza lehenik uh, lekukuari, katisa dolarre, uh, Euskara erakasleaz izaiteaz gain, uh, ibarrean, ganaibaita banka urepelean den hauzaindegia kudeatzen duen elkarte burua zira, eta parte hartzen duzu ere lekuko elkarte batean, adur elkartean, nun euskara eta euskal kulturaren indartzea den zuen helburuetariko bat. Hortoan, Zure adletzik eta gure gaurko gaiari menturaz berriz zentratuz, erran nahi baita euskararen erabilpena eta transmisioa, batakit egun erokoan zure griña, zuen griña dela hori, egitura e berriak zer lezake, ekar lezake ere arlo hortan. Ara, orduan ni terrenotik mintzatuko naiz, gauza xume, xoilta, konkretuetaz. Um, erran ezake... Um, Azteko, erri elkargo begiak ekarle zakena, liteke e, behar bada laguntza iranko ga e, Euskararen zat, eta o, iduritzen bai itzait, e, ara, ibiltzen aizen bi e, elkarte, elkartean lanari e, begira, e, orai arte noistenkako laguntza puntuala dela baizik. Har uh, joan adibideak emanen ditut. Uh, iduritzen zait Egikarak eh, be beharraituzkela behar elkarteak eh, el lagun du prestigio gehio emaiten euskarari, erabilera eta transmisioa garatzeko, eta behmatzeko ere hizkuntzaren kalitatea. Hori biziki importanta da enezat. Eta behalitekela konfientzazko hagemana egi elkargoa eta elkarteen haktean. Ona dibidiak emaiteko. Um, adur eh, eskuara elkartean parte hartzen dut. Hori da elkarte bat elburua duena eskurazko ekitaldiak eh, plantan ezartzeko. Plasek hartzeko eh, edo ekitalditan... Eh, eskuaraz, biztandena ne hor baztertu gabe, itzulpenak beti segurtatzen baititugu. Eta ustartu gira bertze eskuara elkarteekin, basen afahuan telp saioak antolatzeko adibidez, eta horren bultatzeko e, garazi baigojiko eskuara teknikariaren laguntza ukan dugu eta apresiatu dugu, eta eduritzen zait gisa hortako laguntzak bai diruz eta bai e, albide, e, jende albiden aldetik e, bergin ituzkela gehiago ukan e, irankorkiago eta ez bakarrik gisa hortako e, ekitaldi e, puntualentzat. Beste adibidea da aurtzen digia, aldudeko ebarreko aurtzen digiko lendakaria baina iz, eta hor sartuagira Ja, danik aipatua izan den delako elebidun uh, desmarcha horretan, el, beraz, familia geienek, kasik denek, uh, gale giten dute, agera eskuaraz izan dain aurtzein uh, degian. Eta langile guziak uh, eskuarra dunak dira, bat salbu. Eta beraz, uh, uh, eskuararen esrakunde publikoa, uh, garaz ibaigohi egiel kargoa, Ibarreko iru egiak, formakuntza kutsa eta, eta aeka hori guziak parta edian, muntatu dugu beraz elebidun desmartsauri eta langile horrek beraz eskora kortsuak segitzen ditu. Baina hoge laguntzeko horre, diru laguntzak eskuratzen ditugu, itzulpenak segortatzeko, animazioak, mintzaldiak eta ikusgahiak antolatzeko eta ere bai materiala erosteko. Zeram, CD-ak, heliburuak, eta ara. Baina, desmarcha hori, la ugteko finkatua da. Eta ara nire galdera da. Zeh bilakatuko diren laguntza horiek eh, langileak eh, bebat maila hori, baita intinetik finkatua, bebat maila hori lohtuko duenean. Ara nola bultzatuko ditugu, eh, girurako animazioak, eta... Erabilera auk eta ibajean familiari eskaintzen ditugunak, ara laguntza horiek gabe. Bestalde, beste eginia bat, do, ahangura bat dutana, da eh, almen eskasagatik, be bat mailara finkatua dela eh, langileo gen eh, ikas prozesua, hori da harteko maila, eta iduritzen zait uh, auketaz arduratzeko berlitekela asinezko elebidun honaren uh, uh, maila. Eta horren la, langile horrek nahi balu uh, perfeksionatu eta asinez uh, funtsez uh, elebidun bihurtu, ara nola lagun lezake adibidez uh, egielkargoak uh, ara eskora errakunde publikoarekin uh, partaidean horrek aldegin lezake uh, Laguntza gehio, eh, diru gehio, eh, haikaren zat eh, profesionalizatze azkajago bat, horra beraz eganezakena, eh, ara igurikatzen duguna elkartetik, ara berbada laguntza iranko jagoa eh, kalitatia eta behmatuko lukena kantitatia bezein bat, ara prestizio gehio emanez hizkuntzari. Hala uste dut, dela galdea eta sari itza emanen diegu, baina elkarteekin segidezagun, ez eh? eren eta e, izkuntza politika bat aintzina joiteko podere politikoak, baina elkarteak eta gizarteko aktoreak baita espadakoak baitira, hori dira argitxu etxande zu kontseiluko langilea izanki, ki, zer da kontseilutik? Prezeski, ikusten den aukera, eh, hor egitura berriketa beritze, hor ekilan, politika sustatzeko, zer den beaziste? Hordean, uh, lehenik egunan, eta milesker gomita uluzaturik, uste dut uh, gaiau funtsezkoa dela momentu ontan uh, joxatzea, momentu erabaki baita. Hordean, uh, kontseiluaren aldetik, pixkat, uh, oinahizko prinzipioako joiterazteko, Gure ustez, eh, izkuntza politika eraginko ja plantan jartzeko, behar dira lau eh, osagai, funtsesko osagai. Lehena da noski lege babesa, lege gabe beti egoera auskoh batzean baikira. Bigarhena da noski baliabide zongi orgnitzea izkuntza politika, beste politika publikoak ere funtsian eh, dirustatzen diren bezala nirugarhena danoski plan gintzatzea, eh? e, edo politika publiko bezala, berdu, berdugu diakin zein den elburua, noraino elduna edugun, eta ortako zein diren pausoak, eh? urrengo pausoa eta besteak. Horri ongi plan, plan da, eta nola zpait hori egin eh, bateraino egiten da obekuntza kontratuekin, erikoetxeetan. Eta azkena da, eh, bastarrika jaunak horretara ziduen bezala, Eh, egitaren akuilua eh? eh, izkuntza politika um, bideratzeko. Odean, lau baldintza horietan, badakigu, bon, azken hiruak ein bateraino betetzen dira, beti posible da hobekio obe, egitea, baina utxunea ondiena dugu lehen baldintza, ergan hai baita lege babesarena. Eh, oduan, egia da izan direla saiakera hainit, azken eh, ogei urte hauetan lege babesa lortzeko Pariseko lege biltzaretik, baina baztarika jaunak ere orgoitara ziduen bezala, entxatu gira momentu batean, ikusiz nekez lorgen ezakela Pariseetik, ba, entxatu gira guaurek osatzea, eskuararen eh, lege kuadroa, norazbait. Eta orduan kontsiloak dola zenbait urte, osatu zuen dokumentu bat, eh, lan tresna bat, zerrendatuz, orai arte, eriko etxetan hartuziren neuri hausartenak, izkuntza politikaren alogean, Eta hau hartu ginen pixkat denak juntatuz lortzen ginuela, ba, quadro minimo bat, eh? ez gira iristen eh, normalizaziora, baina lortzen dugu eh, zerbait. Bon, oski, badakigo hori estela aski, eh? eta egoera auskor hortan ez eh, egoiteko, berdo gula, lege, ba, babes juridiko sendo bat. Orduan eh, azken lujaldei reforma horrek, franziako lujaldei reforma horrek, Ba, agian, ate batzu irekitzen dizkigu, maila oktan. Eta interesgarria legauke, ba, prexeski aztertzea pixkat uh, ate horiek. Boleenik, erran eh, behar da, eh, notrelegeak prexeski, eh, izkuntza politika eh, aipatzen duela. Eh? Berezko eskumen bezala izendatzen baitu, eta horri ez da guti. Eta, bigarrenik, eh, azaltzen da, izkuntza politika dela eskumen partekatu bat, eh? Eh, lujalde erakunde ezberdinen artean partekatzen dena. Eh, Eran baita, estatua, eh, akitania, gure kasuan, eh, departamentu kontseilua, eta erriko etxeak, eta arteko taldeak. Eh, gero, bestalde, horretarazi behar da, bailburua da noski eh, Euskararen normalizazioa, Baina goguan ukan berdugu unikuste, eh, suztapen politikek, gana baita politika publikuek, ez, ez dutela baita espada segurtatzen eh, eskualdunen hizkuntza eskubideak errespetatuak eh, izanen direla. Adibide eh, simple bat emaiteko ni eh, bihar duan eniz Bayonako ospitalerat, ba eniz segur ukanen dutala eh, eskualazko argeta. Alta, badakigu Bayonako ospitaleak baduela partaidetza eskuararen erakunde publikoarekin. Odean, adibide horrek eragusten du argiki, gauza bat dela politika publikoen ba, sustapen uh, neuriak, eh, diru laguntzak eta partaidetzak garatzea, Buna beste gauza bat dela, beste pausobat, oino, eh, izkuntze esku bidean errespetua. Eh, eta prezeski maila hortan, notrlegeak prezeski. Eh, aterki juridiko bat eh, eskaintzen du, aitortzen baitu eh, ba, kultur eskubideak aipatzen ditu. Eta erraiten du lujalderakundeek estatuarekin batera badutela eh, ardura bat kultur eskubidean mailan, eta beraz edaduraz eh, izkuntz eskubidean mailan. Origuzian oskia aztertzekoa da eta berda ikusi oraino eh, eman koja izaiten alden. Eta bestalde, eh, notrelegeak egiten duena da, erraiten eh, ba, du, politika publiko bat parte katua delarik, eh, izkuntza politika bezala, ba, eh, ori, eh, eragile ezberdinak mainguru batean biltzen direla, eh, eta bizkat itzarmenak egiten dituz dela, eh, bakotsaren funtzioak banatzeko. Bana hori e, ez, ez da gauza behiak guretzat, eh, eskuararen erakunde publikoan jadanik egiten zen, baina legeak ekartzen du behi bat sunbat alere, erraiten baitu e, lujalde erakunde bat izan beharko dela orren gidari. Gidaritza hartu beharko duela e, ez da bai da horietan. Eta nik uste hor badela ukera bat erjielgarguaren er, zat preseskin berak hartzeko e, gidaritza hori. Berak baitu legitimitatea jakinez e, eskuarabere bere muku izkuntza dela. Oduan, eh, lege kuadroa utzirik, zein dira pixkat reforma horrek ekartzen aldituen abantailak terrenuan, eh, bon, lehenik izkuntza politika bateratu bat eh, definitzeko aukera emanen du, eh, lujalde osoan bateratua, ez baitzen orai arte, eta eh, niguste izan behar da transbertsala, dozea lehokakoa, eran nahi baitu ez da kultura publikoari edo kultura publikoaren menpe egon behar izkuntza politika baizik eta politika publiko guziei aplikatu behar zako eta azkenik egan enuke ba, berko duela erri elkargo bakarrorek horai arteko erriko etxen erriko etxe aintzinatuen izkuntza politika aplikatu izan da din pausso kalitatibo bat zinez Hala, uh, bon, uh, finitzeko ekanen nuke uh, oino salantzatako rapiloainitz uh, galditzen direla argitzeko. Lehena da, bon, piskat, uh, bon, lege kuadroa rena noski, ikusi beharko da uh, ea istituzionalizatze prozesorek aukera bat zuirik dituen lege kuadroa edo ba balio juridiko bat emaiteko eskuarari, adibidez, experimentazio bidea joxatuz, ta badakigu jadanik joxatua bai izan dela bideori, eskuntzaren alojean, eta e, legezkoa dela konstituzioaren baitan emana baita. Hori beraz argitzeko izanen da, eta beste puntu bat, lena duguna da e, muga gaindiko eskuntza politikaren egituraketa. E, bai, e, instituzio publikoen aldetik, baina baita ere, eskual gintzaren aldetik. Hori e, nola e, gauzatuko den, jakinez erjielkargoak eh, eh, hartu beharko lukela, izkuntza politika, eh, barkatu, eh, muga gaindiko ahemanen eh, lankidetzaren eh, eskumena. Eta hori ez da oinu irabazia, badakigu posible duela, ez da hori hartu ere eh, gina izan da eh, batzuetan. Eta beraz beregain hartzen badu eskumen hori, baukira luke muga, mugaz bestaldeko erakundekin zuzenean eh, lankidetzan haritzeko. Beraz puntu hori argitzeko da, eta gero eskual gintzaren aldetik ere, nik e, eranenuke, ba, eskual gintzak beharko duela bere tokia atseman, egiturak eta berri hortan. E, orai ez horai ba, hainbat bide hartu izan dituela e, bere tokia segurtatzeko, e, izan da erakunde publikoaren aholku bat zordea. Baina, batakigu ez dela beti eman koja izan, eperen e, e, azken e, ikuskaritza txostenan agertzen da. E, Gara penkoin bidez ere, hainbat lanketa interesgarri e, eginak izan dira. Eta azken finean, sedea litzateke erri elgarguaren, zera, euskara bat zordean, e, izan dezagun ordezkaritza zuzen bat. Eta bukatzeko, eranenuke, ba, egiturak eta ortatikat, e, baliatu berko genukela e, instituzionalizazep, prozesu hortaz zinez pausu uh, ausartak emaiteko hizkuntza politikan uh, eta hortako ba, eP luzerako uh, ikuspegia ukanez. hemendik bi mila eta bergeita ha ama gutera unenezkoren datu soziolinguiistikoetan Eta eh, profitatu beharko ginnuke zinez balio bat emaiteko eskuarari, eh, hemengo ba, eragile guzie uler dezaten eh, euskara balio erantzi bat dela, enpresek eh, en eta eta denek eta zinez prestigio bat eh, emaititza eskuarari, eh, alalde eh, neugian eh, erdararren parean eh, lentasuna emanez eta transmisiotikat ere pixkata i handek e, aipatatuen bezala e, funntseskoa da erabilera ere lantzea eta aurtako erakunde publikoek badute ere ardura bat e, espazioak sortzeko eskolaraz bizitzeko Azken uh, gomitariemanen diogu hitza, Mikel uh, Irizar, zuzira Gipuzkoako foru aldundiko izkuntza departamentoko zuzendaria, eta orainxe argitsuka aipatzen zuen hari beretik. Uh, zure ustez, ezagutzen duzu ere ongi elkarte mundua, topakunetik etorzen baitzira foru aldundirat. Uh, justoki, nula egin behar litaike elkarte, gizarte mogimendu eta autetxien artean, Gehiago uh, egin beharliitaike segu genika hizkuntza obratzeko Hizkuntza politika gatzeko.: Egun non nik ere eskerak eman dizzkitzeko biddapenagatik, zorionak ondaino indu zuen bidea battik gaitare eta, eta animo handi bat hemendik aurrera gin beharreko bidea in Ni esan duzu bezala, e, Gipuzkako dundearen ordezkari iz momentu hontan azkenengo urtebete... Urte betez, baina eh, aurreko hoa eta urte baino gehiagotan gizarte movimendoan ibili naiz. Bitxikeria gisa esan dezaket, gaur egun Nagon Maiaren eh, beste aldean egon da izenean, nere aurreko boste dozei zuzendariak ez dut ditu dela. Beraz, nere bilbideak gehiago izan da gizarte movimentuetan. Oso pozik nago gaur egun aministazioan egiten harri eh, lanarekin. Eta bi ikuspegi horiek ustartuz, E, emango duzuen ere lehelo nagusia, nik uste dut, e, gizartearen ekimena eta harakundearen almena biak ondo duzartuta eta osagarritasunaren gainean direla, behar beharrezko Euskararen bizi berritze prozesua aurrera indarrez ere Ezin bestean, biak. Gizarte ekimenaren indarra, nik uste dut, e, zuek ere ondo, ondo ezagutzen duzue, e, Euskararen aldeko erakunderik egon estenean ere euskarak lortu du e, eustea eta aurrera egitea. Beraz, e, gizarte ekimena herri herrigogoa da e, elementu e, funtseskoa. Bistan da erakundeak sortu direnean eta e, egon direnean hizkuntza politika e, aktiboak eta, eta zuzenak eta egokiak erri indarrorik gehitu zaiola erakundeen almena. Tardun, garapenak oso ondiak izan dira. Eta e, iru lurraldeen arteko ezberdintasunak neurri handi batean adierazten dute, e, erri gogoa, herrietan erri neongo zen, hizkuntza politikaren eraginkortasuna erakusten dute. Izkuntza politika eaen izanda indartsuena, e, baleabidez eta eta norabidez izanda egokiena, beraz, han izanda garapeneka ondiena. Beraz, uste dut, ez da bola inungo ez bi indar, bi vektore hoien eh, osagarritasunaren gainean. Horri, eh, komeni da oso garrantzitsua da eh, bi alde hoien arten, gizarte erakunde eta erakunde publikoen arteko lankidetza horri, ematea, bueno, alik eta eh, konfiantza eta lankidetza girorik oberena. Hortarako, behar da argitu, esplizitatu, bakoitzaren e, ikuspegiak eta behar da osagarritasunak e, osagarritasunetan sakondo. Bestalde batetik behar da e, babes e, lankidetza horri, babes juridikoa aliketa sendoena eman. Ezta beti e, erreza, ez da oso oikoa gurea bezain gizarte e, aktiboa egotea e, zenbait gaietan eta beraz, Batzotan susmagarriea izaten da, herri erakunde eta gizarte erakundean arteko e, lankidetzak eta hor dauden diru laguntzak eta barrak, sarri egondizan du dira susmopean. Hor ere behar dugu babes juridiko eta formula oso egokiak aurkitu, eta zentzortan hemen daipatu den Europako markoan alik eta onduen txertatzea gure lankidetzau oso garrantzitsua da. Ehm... Aipatu nahi nuke, tau da nahi bada eaen ezaututako e, prozesu bat, eta ez dakit gutxienez hemen e, abiatuko duzuen lankidetza berri ontarako. E, gertatu da urte luzetako e, prozesuan, ba, e, Eusko Jablaetza sortu zenetik, badira amarkada batzuk e, lanean ari garela, eta eta bai gizartekin mena eta bai herri erakundeak lanean ari direla, Denbora hortan, gertatu da eh, gizarte mugimenduak neurri batean, bueno, alde batetik, dirula guntzen bidez eta bar, profesionalizazio urraz batzuk eman zituen, eta hori oso garrantzitsua izan zen, horrek erainkortasuna haunditu eh, zuelako, nabarmen, baino, eh, aldi berean, profesionaltasun horrek, eta mm, seguruenik gertatzen, eh, Gizakia garenez eta konformidadea e, edo e, e, inertziari e, amore emateko izan dezakegun e, joeratatik eta sortu izan du euskalgintzan halako e, apalkeria, esan du ez apaltasuna bezik eta apalkeria, bueno, hau da gukein dezakeguna, agian e, eta konformatu eta, eta pixkat uzkurtzeko E, joera bat sortu da. Eta e, Euskalgintza e, azken bost, bost urte hauetan edo, ari da konturatu da egoera horrekin, konturatu da bere eragina apaltzen ari zela eta e, ari da e, oso modu e, aktiboan e, berrindartzeko e, premiarekin. Ari da in, e, aztertzen nola berrindartu, nola urkitu berriz ere, nola izan berriz ere eraginkor hain zuzen ere ikusten delako behar beharrezko dela. Hariko ezkiztuet, e, e, bi adibide hurbiletik ezautzen ditudanak, e, nolabait, eraginkortasun hori, eraginkortasun berritu hori e, adirazi dezaketenak. Alde batetik, e, oso ondo ezautzen dudan, esparru bat, toki komunikabideena, horre, manbait ditu man man nere aleginik handienak. Toki komunikabideetan e, sortzen horre, haulezia au, haundiak metatu dira denboran zehar, baina baita indarguneak, eta indarguneoetatik ari dira, ari da momentontan, sare digital bat sortzen, toki komunikabide guztiak, sare baten gainean e, jartzen, biltzen ari dira, dagoneko estaltzen du, Euskal Herriaren, e, Euskal Herri osoaren, maparen e, segurenik erdia eta baita ere biztanlearen erdia, batartean badira Bilbo edo irunia bezalako iriguruak edo gazteiz, donostian ere ari da garatzen. Ari dira urratsak ematen, baina aldiberean ez da bakarrik profesionalak biltzen ari direnak, baizik eta e, teknologia esker ari dira bakoitza bere komunitatea aktibatzen. Eta erritarrari sarbide zuzen amaten diote agerkarian eta... E, Eta bakoitza biltzen ari da, ba, eun berreun iruruen personako komunikabide bakuitza ari da, aktibatzen jende hori euskeratik ari zaila, aukera ematen herritarrari e, bere karpenak egiteko eta komunitateko parte sentitzeko. Horria, milaka pertsona daude ia sare horren inguruan. Eh? Adibide, adibide, ustez, garrantzitsua dela. Beste adibide bat oso ezberdina, baina baita ere e, edatzen ari dena da, zenbait e, tokiko elkarteen eraginez hizkuntza gatazkak azken finean bi hizkuntza dauden kasuan mm, gatazkak sortzen dira nahita nahi ez baino gatazka da e, elkarbizitzaren elementu e, funtseskoa autoa hartzen ditugunean gatazka sortzen da ia, bi auto batera e, iristen badira bidegurutze batera gatazka da nork pasatuko den letengo eta gatazka horiek konponu iten ditugu Zato, bueno, ba, eskuineti datorrenak izango doble entasuna, edo argi gorri bat jarriko dugu, esateko, edo berde bat jarriko dugu, gatazka hori konpontzeko. Beraz, ez dezagun gatazka ukatu, esplizitatu dezagun gatazka, eta aurkitu dezaio egun konponbide negoziatu bat. Eta ekimenak gertatzen ari dira, zenbait eh, azkena donostiako egia uzuan nintzen, eta hortik badirudi eredu bat garatu ditekela, eh, Euskal Tzale talde batek, Ez du, ndubeno. Ikusten zer gertatuko litzateke, astebetez edo hilabetez euskera zingo badendu auzoan. Beti euskera zingo badendu auzan edonon. Horrek ez inge doño noski, gatazka esplizitatu, baina gatazka esplizitatu horri gero negoziatuko dugu kasu bakoitzean zein dan, zein den aurrera egiteko konponbidea. Bizikidetza helburu. Hori da beste elementu bat oso oso garrantzitsua. E, san behar da, e, emaitzak oso onak izaten ari direla beste aldetik. E, errespetuaren aldetik. E, Lazarten ari dira momentu enten egiten beste esperimentu bat, bi mila pertsona bueltan, seguro Euskal Herrian ninden esperimentu sozio-linguistiko e, garrantzitsuena, zeme jendeak esplizitatu du nik Euskera itzegi nahi dut beti, eta zeme jendeak esan du, ni presnago, nahiz eta Euskera oso ondo jakinez, presnago, E, saiatzeko, gutxien ez ulertzen. Eta ari dira hori, ikerketa bat egiten, ikusteko horre portaeratan oladun eragina. Zene, aktibazio mota hori, hori gizarteak egin behar du, hori ezta erakundetatik egin egin dezakete hortarako e, laguntza jarri, baldintzak sortu, baina gero, herritarrak euskaltzaleak tzaleak, militantzia ipatu damen, militantzia behar beharrezko ezagun du, euskarak beti, hizkuntza hundiak dauden lekuan, zuntsa txikiak militantzia izango du ahondiak inertzia izango du alde txikiak militantzia beharko du militantzia horiek gizartetik, herritar bakoitzen gure artetik elementu psikologikoak eta motivazioak erabiliz landu beharko ditugu beraz e, hori niko zure berreskuratzen ari dela momentu hontan no? hori izango litzateke nere azkentesia hegoaldean e, galduta egonda e, galduta edo apalduta egonda indar hori Nik usteot berreskuratzen ari dela, eta altsentzu hortan jirutzen zait, momentu e, oso interes ari dela. Errakundeen, er, erri errakundeen e, eta gizarte errakundeen lankidetza ezinbesteko esango duduz euskerak aurrera edeteko. Minisker, aurrion, publikoari beriala luzatuko dugu mikroa. Beraz, nimintzatuko niz, hor uh, eskoraren uhtaroaren uh, antolatzaile gisa, eh, amikoseko autetxi uh, bezala. Seinale azkarra bat uh, badela uh, eta laguntza ukanen dugulare egualdetik. Eh, egualdetik, bainan, uh, impasut, impusatu gabe, hori eh, da, kompritu dutana. Egoaldetik, eh, bainan, Lugaldi, hiru, eh, lugaldietan, eh, egoera, ajunt ezberdina baita, behaz egia da, gauza, kestira aplikazienal, eh, hiru eskaldetan, berdin, eh, hala. Eh, hala, nik erran ezake, zinez, eh, egun berbara, eh, hemen, hipar aldean, eskoraaren eh, eh, alde, eh, gauza berria dela, esperantza maiten duela, Eta elkartean eh, el ahangurak ere entzunditut, eh, haute txigisa, eh, ira, iran kartosun hori, falta dela, bai, egia da, egia da, beti, eh, bi aldetaik ezagutu dut eta ezagutzen dut ono eh, be, beste aldea ere, eta egia da hor zinez badugula lan eh, elkarteak el gabe eh, ez dutuste eh, eskoraren... Eh, eh, politika bat, era maiten aldela, eta segitu behar dutela, beren leku osoa badutela, eta egia askartzeko direla, badira dira zubiak ono egiteko, eta zubi horiek behar ditugu askartu. Hala, godi egiten aldut? Uh, oestean, hastapeneko uh, aurk ezpeinean, uh, Jean-Claude irertek haipatu du, helduen uh, oktagirien leheneko ezernatoki politikoari berriari buruz, bez ere ibakar, errealkako bakarren zortiari buruz, uh, gaur egungo uh, hamah iparliko errealkakoetako uh, euskal zerbitzuak badela sortzi errealkako taña, eta bez horiek uh, normaltasun osoz normalki integratuko direla berri berriortana Erra nahi du behaz, errandu zumezala uh, bideaxiuneko kantoramendoak ez duela Euskala zerbitzurik, eta ere, uh, bokaletik bideartela doan, akba erimu hortan ere ez. Alta, uh, espanistron patzen, uh, erimu gaur egun, badira baiunan eta miarritzen, uh, erikoetxeetako Euskala zerbitzuak. Eta nahi dukideakin, horiek uh, zerbilakatuko diren, edo goiz egiten hori... Uh, buruz, erantzun bat, edo maiteko. Gostien ertenakonari lottuko dut, eh? E, gauzak horai e, diren bezala egoiten bat dira, horrek ari nahi du, e, bai ona eta miarritzen e, egiten diren gauzak eta han lan egiten duten teknikalariak hori er, er, egoiten dire erriko etxen gaina, eh? ez, direla, ez direla lotzen, e, o, zenta horiek, iriek segurtatzen duten zerbitzu bat delako, mementoko. Hortoan, hartako uh, da importantea iniduriko, uh, e, eskumen hori, hizkuntza eh, politika eskumen hori, egina fite hori ofizialkiartua izan dadin, eremu guziana. Eh? Eta legea analitik baluke erreal karguak bi urte autorren egiteko, edo gogueta horian ere maiteko. Bon, Induritzen zautor, oestean jamin txelek erten, erten zuen bezala, eh? e, simbolikoki ez, ez, ez, gira, ez gira bi urtez... Uh, beha egon behar autoriak eginak e, izan arte. Hein? E, pentsatzen dut hori askifite egiten aldera, horrek eren nahi du behar lukera errialkargoa uh, bere osoki, afen, ofizialki hartu eskumen hori, inara epe laburrean, horrek eren nahi du hor uh, behar eskumena lor alde guzian bere politikaren uh, edatzeko. Gero horrek ez zen hiri batzuek nahi liban ima dute ere bestalde teknikalari batzu ah, atxiki edo hartu Eek kudeatzen dituzten ekitzetan eskuaraen ah, pratika edo erabilpena sustatzeko hori alhalko dutela egin eta beharz. Ezta eh? ez, ez dira bat bestetik egiiek eh, eri er, atxikigu dute esk, eh, atxikiko dituzte ere eskumenak. Eh? Kudeatuko dituzte ere zuzenian zerbitzu publiko batzu hoean. Eta hor, eie, eien gain izanen da, finkatzia, ze, ze ambizio nahi, nahi duten eman, eskuararen erabilpenean. Era era Eta hori, ez da teknikalariak ni amets egiten aldugu, ondoko urtetan, pentsatzen alda, edo ber, berginuke bedan egoera berri batian izan, nun alde batetik erregalkargua kudeatzen duen zerbitzu bat bere teknikalariekin, Uh, errialkargoa kudatzen dituen eskumenetan eskuararen uh, erabilpena sustatzeko eta biziazteko. Izaiteko ere laguntzaile erri guzienzat eta erri batzuek nahi bandut eta biztan dena, erriek berdute segitu, erriek kudatzen ditu zen gauzetan, aktivitateetan, egunoreko gauzetan, eskuararen uh, erabilta suena horien. Ez dira, ez da nola erran, uh, ez irresponsabilitatea e eluke duen behar errietatik, egiialkagora. biek beharlukete kudean zen erresponsabilitate hori er harttu eta bizi araziiduriko eh? e hori ondoko a etapaapa izanen da. eta denbora berian, denbora bean egialkargoak izanen du bizten dena funtzioiduriko politikoagoa biziki in importantea, alde batetik eh, aipatu ginuen batean aipatu dugu eh, EPRen eh, kasua, Berluke EEP-en xartu, ala, estadoa, Akitania eta Departementuaren einean, eta ez bekarrik sortzeko, mana EEP-eko motora ere izaiteko. EEP da da trezna haman komuna, strategi politike baten finkatzeko. Hein? Eta biziki importantea, izanen da horren atxikitzia eta hori bizia hastia. Mana denbora berrian, EEP-ek berdu ere bere membroak akulatu, Norbaitek behar du ere eepea akula hazi. Eh? Eta, eni dut dugu, hori gain izango da hori. Eh? Zenta errialkargua izanen da gure lujaldearen, lujaldearen eh, autoritatea, ordezkarina guxia, ala, beste guxiak estadua, kitania de departamentoak, ez dira eskuararen ere kokatzen. Eragin dute eskuaregian. Baina ez dira bakarrik eskuaregia erria zukupatzen. Hor izanen dugu errialkargua, Bat eginen duera eskuararen ere moarekin. Haren gain izainan da irresponsabilitate hori hartu. Berkodu politikoki, fen, gidaritza funtzio hori berkodu, hartu, berak izinez etxemplugarria izan berak kudeatzen dituen eskumenetan, bestek, bestek obekiago edo balintza obeago batzuetan ere eta akurazteko. Mathieu Bergeri emanen diogu itza, baina nuztut aliande sokarosek eh, iardokina izuela, sok eh, aibatu bai, dituzonekin. Uh, Ez da bada huntan behant helzen duzu, eltu bada lehenago banigasun ohara hoa egim, bina, uh, hor bat. Entzutun eh. uh, en utialaikan uh, Mikel Arrigi eta Patsipastarika eta Mathieu Bergeri, mintzatzen, uh, hor hor uh, hor jartino zen, eta etzen berstegi jasiaten halbena, tik gaitzzina herri alkargoa eta herri al hizkuntza politika hartzez, uh, nur da hor mintzakidia, enetako politikoa bedu izan. minzakidia ez da EP, EP funntstzeko lana badu egiteko zibilana badu egiteko, hor baita estatia departementi eskualdia <coughs> herriak. enetako en uh, hizkuntza politika bat uh, uh, uh, politika heinak. Ašmatu, gogoskatu, ašmatu, šedatu eta obratu. E, enetako ez da, esta... hor, badut e, jaskarrenguabat. Nur da e, hizkuntza politikaen busagia. Politika malia, ala trezna bat. Senta enetako efe be, trezna batutu akorniz, batutu, batutu ordezkai politikoak politikoa kebaibena, e, he ventikaitzina ezta oiartinoko egora, oiartinu bazien hamar hii eta herial kargoa, sumaitek bazien eiskontza politika pertsa sumaitek ez eta desbarnikoa keartien, eta epe batzen, hoien etzien, bena he ventikaitzinen etako gida itza politikoa, L'OPLB euh, euh, euh, euh, est un organe politique. Le futur président de l'OPLB, ce ne sera probablement pas Mathieu Berger, ce sera un représentant de l'EPCI. Donc on ne peut pas imaginer une politique de l'EPCI contraire à celle de l'OPLB. Donc il faut bien se rendre compte qu'il y a une politique publique consensuelle établie entre les différents échelons. Parce que l'OPLB, c'est pas l'État. L'OPLB, c'est l'État, la région, le département et le bloc communal. Et il faut bien se rendre compte que si on part sur... Le seul, le seul qui porte une politique linguistique, c'est la communauté euh, Pays-Basque, ça exclurait les autres. Et je reviendrai de la même manière sur ce qui a été dit tout à l'heure sur le transfrontalier. Que le futur PCI Pays-Basque s'investissent énormément dans le transfrontalier et notamment dans la politique linguistique, c'est tout à fait normal. Mais par contre, il faut bien se rendre quelque chose. Si on veut faire de la coopération transfrontalière d'institution à institution, ça peut pas fonctionner parce qu'il y a une asymétrie institutionnelle. Tout le monde n'a pas la même compétence. Vous vous rappelez, euh, on a parlé pendant 20 ans de, du train de l'Eurosité Bayonne-Saint-Sébastien. C'était une très belle idée, un jour il arrivera. Mais pourquoi ça s'est pas fait les 25 dernières années Parce que ni l'agglomération Côte Basque-Adour, ni la députation de Gipuzkoa n'avait la compétence ferroviaire. Il se trouve que c'était le gouvernement basque et la région Aquitaine. Donc on a besoin des compétences de tout le monde. Au niveau de la politique linguistique, qui a la compétence de la formation pro La région aquitaine et le gouvernement basque de l'autre côté. Donc eux-mêmes doivent s'investir dans le cadre de leurs compétences pour pouvoir développer une politique linguistique. Et je veux revenir sur certains éléments qui ont été donnés parce que moi je suis tout à fait conscient que le cadre juridique français n'est pas suffisant pour la politique linguistique. Mais est-ce que c'est le seul obstacle à la politique linguistique Moi je voudrais donner le meilleur exemple. C'est les activités périscolaires qui ont été mises en place sur le Pays Basque. Il y a eu une réforme législative il y a deux ans par rapport à ça. Mais moi, comme président de l'OPLB, mais également comme parent d'élèves, je suis choqué du fait que les élus locaux ne se soient pas saisis de cette compétence pour pouvoir développer cette politique. C'est une réalité. Et ça, on n'a pas besoin, euh, besoin d'une évolution Euh, de la loi. Donc moi ce que il ne faut pas attendre que ce soit le grand soir je veux dire, le PICI, la communauté Pays Basque ce sera ce qu'on en fera nous-mêmes okay et moi ce que j'entends également dans ce que dit euh, Jean-Claude Ariandé il faut bien se rendre compte c'est chaque niveau de collectivité qui doit établir sa stratégie au regard de ses compétences après qu'il y ait une stratégie globale structurante dans laquelle on entre tous dans laquelle l'OPLB peut également jouer un rôle d'animation euh, sur les compétences orphelines ou sur celles qui est partagées qui puisse jouer ce rôle. L'OPLB n'est pas là, c'est pas le maître d'école l'OPLB. L'OPLB c'est plutôt l'intelligence collective, je dirais. Et qu'ensuite nous soyons tous intelligents de manière individuelle, ça me paraît c'est comme ça qu'on arrive à construire quelque chose d'important pour notre société. Je voudrais revenir aussi parce que j'en profite pour revenir sur d'autres éléments qui ont été dits tout à l'heure sur le rôle des associations. Euh, moi, je trouve que le rôle des associations, un euh, rôle historique euh, et stratégique, et sans le mouvement associatif, mais on n'aurait pas construit la politique publique. Donc, c'est la militance qui a amené justement ce qu'on construit d'une politique publique. Et ça, on ne peut pas nier. Par contre, quand on met les mains dans le cambouis de la politique linguistique, qu'est-ce qu'on se rend compte aujourd'hui La politique linguistique, elle évolue, il y a une politique publique, et on peut s'en féliciter, et on se rend compte qu'il y a un besoin de professionnalisation du, euh, du domaine associatif. Moi, je passe mon temps comme président de l'Office public de la langue basque de, à faire de l'ingénierie avec les différents acteurs associatifs, qu'il s'agisse de l'audiovisuel, euh, qu'il s'agisse des médias, qu'il s'agisse de la formation aux adultes. L'exemple d'AEK, AEK a un modèle économique et efficace très clair sur la formation professionnelle et qui se fait notamment sur des financements de droits communs de la région, c'est-à-dire dans le cadre de sa propre compétence, sans passer euh, par l'OPLB. Par contre, sur la formation d'initiatives personnelles, Très clairement, il n'y a pas de modèle économique à l'heure actuelle. Il n'y a pas de modèle économique. Et il faut qu'on construise ce modèle économique. Ensuite, l'autre point. Et ça, je reviens là-dessus parce que moi, j'y crois. Parce que vous voyez, ici, on est euh, à Baïgori, on fait le débat. Moi, ce débat, moi, j'ai envie de le partager à Bayonne, sur la globération Bayonne, avec ceux qui ne sont pas bascophones, ceux qui ont besoin de comprendre aussi qu'il y a besoin d'un consensus social sur la langue basque. La réalité, elle est là. Il faut que la politique linguistique, elle s'adresse à ceux qui dans leur famille, ont perdu la langue basque, qui veulent la récupérer aux nouveaux arrivants sur notre territoire et montrer la chance que nous avons d'avoir un bilinguisme. Et s'il doit y avoir un rôle du milieu associatif, bien sûr qu'il doit rester revendicatif, mais il doit aussi participer à construire ce consensus social. Parce que le consensus social, il peut être peut-être plus facile à construire ici, dans nos vallées, que dans notre agglomération. Et c'est dans notre agglomération qu'on a besoin de construire cette vision d'un consensus social et que la politique linguistique elle appartient à tout le monde. Moi, c'est ça que je trouve le, le plus important. Euh, au niveau de, de, de ce que vous disiez sur, sur, sur l'hôpital public, je suis d'accord avec vous, euh, à l'heure actuelle, on n'est pas en capacité d'avoir une personne systématiquement qui va faire l'accueil en langue basque. Mais ça veut pas dire qu'on n'a pas mis en place une politique publique euh, dessus. C'est-à-dire on a fait un contrat de progrès, il y a des contrats de formation des établissements de santé, il y a une identification des personnels avec un, avec un badge. Et il faut bien se rendre compte que la réalité de la politique linguistique, à l'heure actuelle, et ça participe du consensus social, pour le moment, elle, elle, elle est basée sur la libre adhésion. C'est-à-dire, la personne qui va demander le service demande un service en langue basque, et que la personne qui va délivrer le service, bien, elle aussi, ce n'est pas le principe de libre adhésion. Mais quand on rentre dans une logique Euh, politique administrative et politique construite mais on se rend compte de quoi que les gens veulent être formés alors après voilà, moi par exemple en quoi va nous être très très utile en termes de lobby et, et, et de force cette communauté Pays Basque mais notamment les négociations avec le CNFPT Le centre de formation professionnelle des fonctionnaires. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que quand on leur demande de, de, de financer au même titre la formation à la langue basque que d'autres formations, ils sont d'accord pour former des petites cohortes sur un ou deux ans. Or, si on doit faire une formation intensive en langue basque, on sait qu'on a besoin de trois ou quatre ans. Et c'est là que le poids euh, de, de l'EPCI peut, peut jouer. Moi, la seule chose que... C'est pour ça que je suis ravi que ces débats aient lieu. Et j'espère qu'il en aura d'autres avant la, la prise de, de, de compétences. C'est que tout le monde se rende compte que la politique linguistique, ça concerne tous les habitants du Pays Basque. Pas que les locuteurs. Les futurs locuteurs, moi, je préfère parler. En parler je vais leur parler comme ça. Si on a une politique linguistique, c'est parce qu'on veut faire des nouveaux locuteurs euh, euh, également. Et c'est qu'ensuite, on est... Je n'ai pas la euh, le moindre idée de penser qu'il qu faut construire, qu'il faut qu'il y ait un rapport de force ou, ou, entre les différents niveaux et échelons de la politique linguistique. L'OPLB est un outil politique. Le futur président de l'OPLB sera un représentant de l'EPCI. C'est un moment clé. Ça doit être le moteur. Mais la compétence linguistique de l'EPCI ne doit pas se construire contre l'OPLB. Ça doit être le moteur de l'OPLB pour faire avancer encore plus vite tout ce qu'on a déjà mis en place. Bo, beste galderarik baden, eh, proposatzen dozit horretan gelditzia, dena dende batea ez da horretan fini, eh, ugondike, eh, eta dudarik gabe, beste eh, itzorduak ere izanen dira gaiberaren inguruan, eta jakon jardunaldiak ere izanen dira, noiz hori azaroren emeretzean baionan, beraz, horre izanen dira aktore politikoak eta elkarteetakoak preseski izkuntza politikaz mintzatzeko, eta egiturak eta berriaz mintzatzeko. Mil esker deneri, unat dinik, eta segia intzina, eskoaren bizi iraupenarako denen beharra baita, beste aldi bat arte. Hala, Milesker. esker. Hala, orta notziko dugu gauko kanpoko mintsaldi hau, hartu izten bezala, usaiaz baino luzeagoa, baina ezginuen ginoen Mintzaldi erditik moztu nahi, bat besteari lotuak baitziren bat egu Eta ez da dudarik izkuntza politikaz oraino eriko girela ondoko hilabetetan, ostion erran bezala oraino beste debate publiko bat izanen da azaroren emeritzian baionan, diagon jardunaldiak, gai hortaz. Eta momentua da, prezeski, izkuntza egitura berriak pentsatzen ari direlarik eta oraino egitura berri horren eskumenak edo konpetentziak estirelarik oraino definituak. Oktarusten dugu saio hau eta beste aldiaktioa entzuleak.